Kolondzsia Gábor és Bányai Géza. Két vendégünk van, Letenyei László és Varga Béla és a Térmán Kortás városfejlesztési modellek. Ez egy könyv, ők a társzerzői. A városfejlesztés e, műsorunkban is számos alkalommal esett szó éppen a Varga Béla jó voltából, aki lassan egyik állandó szakértőnké ki, ki magát. Mikosi Endre és a elején ugye mellett, és elején pedig hát Pidol Ferenc, akiről majd egy pászolat beszélhetünk is, mert éppen most volt vele, készült vele egy műsor. Ha hallgatja a műsorunkat, szeretett üdvözöljük. De amiért most mi összegyűjtünk az, hogy a városfelejtésről, mint műfajról beszélgessünk, igazából ez a dolog később jelent meg, mint a városrendezés, mint önálló műfaj, hiszen a rendezési tervek azok nagyon régóta készültek, míg hogy a Városnak önálló gazdas, gazdálkodása, mi, mióta van ez, egy jó kérdés, amiről most érdemes ezt majd beszélgetni, és hogy ez önálló tervi műfaja mikor nőtte ki magát, ez -e megint csak egy másik dolog. Én magam személy szerint a Harel Ferenc által összeállított 1940-es városfejlesztési programra találtam rá, mint első ilyen magyarországi műre. Ugyanakkor tudni való, hogy az első rendési terve pedig híd János készítette a József Nádor kérésére 1810 körül. Szóval a kettő körül 130 Nincs év azért. Éve. Hogy? 1805. Bocsánat, 5 évet tévedtem. E akkor nem körül, hanem belül. Igen, a már Lényeg az, hogy kettő között okoz 135 év telt el, és óriási dolog volt, hogy akkor 1940-ben sikerült egy ilyen városfejlesztési programot megalkotni, hát hogy megvalósítani a közbölti események miatt nem sikerülhetett. Már akkor az volt a koncepció, hogy elkészíti a Budapest a városfejlesztési programját, majd erre alapozva a rendelési tervét, amit el is kezdtek készíteni 1941-ben, és hát kényszerültek abba hagyni. Renkívül módon sajnálom, hát el, első helyen ugye a rengeteg érték elvesztése miatt, de amiatt is, hogy úgy lettem volna, hogy hogy lehet, rendesi tervet nem funkcionál is alapon készíteni, mint aztán utána, a háború után, végesten végig mindig így készültek. És a, a, a háború után pedig egy más dolog is történt, hogy szétvált ez a két dolog egymástól. A fejlesztés a ahhoz került, a rendezés a tanácshoz került, és a, a tervhivatal megadta a, a ukázt a, a keretszámokra, a, a, és a tanács pedig végrehajtotta azt és elkészített valamiféle rendelési tervet, általában ezek a darópályát beépítések, akkor készültek, lakótelepek, panel, funkcionalizmus, merev elválasztása a funkcióknak, és itt tovább, és tovább. Ez ment évtizedeken keresztül, majd jött a rendszerváltás, és reménykedtünk abba, hogy most eljön a jó idő, a kárán. és ebben a reményünkben készítettük el a második millennium című munkánkat, amiről már szintén sok szó esett ebben a műsorban, és Budapest elkezdte készíteni a koncepciót és a tervét. Arra alapozva, hogy előbb elkezdte a fejlesztési koncepció, majd arra alapozva a rendészeti terv. Így volt meg kitalálva, és a buváti kapott mind a kettőre megbízást. Majd a buváti elkezdett valamit csinálni, és hát sajnos el kell mondani, hogy a, hát a fejlesztési koncepció ugye készült el hamarabb, és hát használhatatlanak bizonyult. Botrányos volt az, az amit, amit leadtak, egy ilyen publicisztikai valaminek felelt meg, és, és hát egész egyszerűen visszautasítottuk a főváros részéről, akkor még ott dolgoztam, és nagy a kerk a Buvátiba, mert attól féltek, és nem ok nélkül, hogy akkor fel lesz mondva a szerződést, amit egyébként Schneller Istvánnak ajánlottunk is, hogy mondja fel a szerződését a Buvátinak, nem merte meglépni ezt, hanem akkor azt csinálták, hogy tették meg főnöknek, aki a rendelési terve kezdett foglalkozni, és megint csak a rendelési terv készült el hamarabb Budapest számára, és újabb évek teltett évek készült már el valami fejletési koncepció, és a kettő megint szétvált. Tehát ez, ez valami fátumul látszik, hogy nem lehet ezt normálisan csinálni, pedig, pedig ez, ez így lenne természetes, és ezért is hát várom kíváncsian, hogy mit jelent az, hogy kortás városfejlesztés <gül> Ö, mert ugye ennek a köndnak a címe az a kortás meg... Hol a felvetési Még egy ilyen, egy ilyen, hogy mondjam, egy elterülő kérdésem, mielőtt a kortásra <gül> e, e, rátérünk, Ü, ugyanis te egy annyira a, a jelen és a közelmúlt, hogy mondjam, távlat túl dolgokat írtál le, amik a számomra legalábbis a sok részlet elfedi azt, hogy vajon emögött mi van, és én élénkkel emlékszem, a Bélának a, tehát többször is beszélt a mondjuk Erdély száz városokra, nem egészen a görögökig visszamenni, de ez a városfejlesztési modell, például a számomra rögtön ez ugrik be, amit te annak idején beszéltél, hogy az a számomra egy tudatos város építési vagy fejlesztési hát, modellnek a, a, a gondolatát hozza előén. Annyira nem akarom ezt a kettőt egymásra fektetni, de egy biztos, hogy jó volna beszélni arról, mielőtt a nagyon-nagyon nagy részletekbe megyünk, hogy, hogy a mögötte álló, hogy mondjam, gondolat vagy filozófia is érthető legyen, hisz mielőtt egészen ilyen buváti mélységig megyünk le, vagy inkább részletekig. Azelőtt én szerintem jó volna mindannyiunknak, akik ebben laikusak vagyunk, hogyha a a modern városfejlesztési elvek mögött megbizu, megbúvó, hát mondjuk, hogy általánosan, nem akarom azt mondani, hogy örök elveket is ö, ö, legalább fölvillantanánk. Jelen vannak-e egyáltalán ilyen, ilyen univerzális gondolatok? A, mondjuk a Ászlónnak kéne főszerepből meglemmé, hiszen ő szerkesztő egyébként, kőnek, nem, én, én csak... Lettenyai e, László. Egyik <gül> szerzője voltam, mert több szó. Akkor volt. neki is szól természetesen. De gyorsan ez, ez szerintem nagyon jó ez, a két gondolod, nem volt kerülő út szerint, amit jó. Géza mondott, mert pont arról van szó, amit a Gábor elkezdett, <gül> hogy tehát a 45 után. Pontosabban a tervgazdaság bevezetésekor elvált egymástól a gazdaság és a városfejlesztés. Addig az egy szerves egységet <gül> És ezért is volt jó, amire hivatkozott Géza, hogy az erdélyi Szász és Székely erőtemplomos településekről gondoltam, de ez természetesen régkorábban Magyarországon mindenhol így volt, csak ott maradt meg nagyon sokáig. A lényeg az, hogy ott a gazdaság és a városfejlesztés azonos volt. Tehát körülbelül annyit vettek el a természetből, Amennyit ők felhasználtak, és hát ők nem ismerték azt, hogy hulladék akkor lakótelet, meg gazdasági összeomolás, meg infláció, munkanélküliség. Tehát ez ismeretlen volt, nem terjeszkedtek, nem hódítottak, nem szereztek zsákmát, ugyanakkor mégis gazdagok voltak, mert hiszen a gazdasági előnyeiket próbálták érvényhetően egy piacon, a tudásban élen jártak. Hát hiszen a, a nyomda az majdnem egy időben volt már a erdélyi százvárosokban, még Budán az első nyomdákat a 15. században. Tehát a lényeg az, hogy és, és nem ugyanazt csinálták, tehát ez nagyon fontos, kereskedet, kereskedett, egy kézműves volt, egy földműves volt, feldolgozott, a, a többi, só, minden egyéb. Tehát itt a, a lényeg az, hogy, hogy a, ezt a területi alapot, tehát én ezt így a, a közgazdasági város irányzatban, tehát hogy vissza a földre, bár mindig nagy álmodozónak tartanak, miközben ennél nagyobb Álló, mint ugyan a föld, amelyek, ugye ugyanolyan egyetlen kincs, mint a levegő vagy a víz, tehát ahhoz vissza kell térni. És itt pont arról szólt az egész, hogy egy föld alapú gazdálkodás volt. volt. Amit az a természet és az a társadalom együtt össze hozni, az biztos, hogy volt annak, ami komparatív előnye, amit ő a saját szükségedek érgetésén felül piacra tudott vinni. És minden jobban felelt meg ennek, amit a piaci elvárosoknak, annál gazdagabb volt, annál inkább tudta fejleszteni magát is, és mondom, nem volt szükség semmiféle zsákmányesztésre. Tehát nagyon egyensúlyba volt ez a magán magámahagyomány, a, a társadalmi viszonyok, a híd, az a oktatás, a stb. És itt ez a kortás városfejlesztési a modell, amit ugye László a kezdeményező szerkesztett nekem, épp azért volt szimpatikus, mert azt a sokszínűséget, amit általában a városfejlesztésben meg lehet tehát épp azért, hogy ember minden településnek és minden térségnek mert ugye, hogy tekintjük most erre a dologra? Az építészetben rengeteg irányzat van. Van high-tech, van tégla, van szerves, van e, váljuk, Szóval mindenféle előfordul. Van ökoépítészet, passzív passzívász. Vagy akkor a közgazdaságra, városfejlesztés és mindig egy neműként tekintenek rá. Miközben ez egy olyan folyamat, ahol pont arról szól, hogy a természeti helyi adottságokat és a helyi közösségi kreativitás hogyan lehet összehozni. Épp ezért a Városversz és számomra mindig egy pozitív kategória, hiszen amit mi tervezünk, amit mi elgondolunk és készülünk jövőképpen a stratégiát, ez nem lett negatív. Ugye? Az, az, az, ugye, vagy a mondja, hogy az élet él és élni akar. Tehát épp ezért jó ez az összeállítás ebben a könyvben, mert nagyon sokféle dolog jelenik meg, és mint modell, Ugye egyfelől azt is lefedi, hogy voltak tapasztalatok, ugye, hogy eddig milyen Kísérletek és módszerek voltak, ugyanakkor meg vannak benne olyanok is, amit a tapasztalatokból lesz jövőbeni modellt, mint egy javaslat-ajánlat. Tehát várunk a olvasó előtt. Köszönöm szépen. Béla egyébként, tehát függetlenül hogy társzerző vagy, sőt, több tanulmányt is ezzel, sosem beszéltünk a könyv címéről, de örülök neki, hogy így utólag megerősített abban, hogy ezt a. Nem is azt mondja, hogy ezt a címet választottuk, hanem hogy ez a cím alakult ki. Arra felvetés, amit itt Gábor vetett föl, hogy akkor mi is a Kortás Városfelejtés, mert azt mondja, hogy egy határozott nem tudommal válaszolhatok, mint a köte részlet de, de alapvetően szerkesztője. Tehát ugye nem tudom, amit, amire itt vállalkoztam, a sokkal inkább egy ilyen kaleidoszkóp jellegű kép, vagy egy mozaiknak a, a, a részletei, ami innen kirajzolódnak. Ezek valóban olyan városfejlesztési ötletek, amiket hát gyakorlatilag egy gyűjtő munka eredményeként összegyűjtögettem. Mm. És, hát ráadásul még a címhez hozzám igyeztetek egy Római egyest. Ezzel arra utalva, hogy a munka semmiképpen nincsen lezárva. Remélem, hogy folytatom, és hogy folytatjuk együtt még további sok szerző bevonásával. De ha nem, akkor is legalább jelzi azt, hogy befejezett le, vagy nem tudom, még folytatásra váró dologról van szó. Tehát itt mondom, inkább egy, egy mozaiknak a részleteiről lehet szó, mint arról, hogy meg tudnánk adni a tudi választ. De az, amikor azt mondtad, hogy nem tudod, az azt jelenti, hogy erre valójában nincs válasz, pedig vagy pedig inkább azt jelenti, hogy a mozaik képből sokféle képet lehet kirakni, és a mozaikokból sokféle képet lehet kirakni, tehát nincs egy nincs egy abszolút válasz tehát magyarul talán Budapestre ez a válasz és mit tudom én, tudom én, Székesfehérvár egy másik választ kell választanunk. É, tehát, van egy nagy szerencsé a globalizációnak van egy nagy előnye. Vagy ugye, mindig vita, hogy mi a haladó, mi a korszerű, meg mi az előremutató, és szerencsére a globális piacon ebben is nagy kínálat van. Tehát ugye nem lehet azt mondani, hogy már pedig. Csak az a haladó, amelyik a legutolsó technológiát fogja használni az épít, építkezéseknél, vagy a belőlelásoknál. Az embereket most silóba rakjuk, vagy nem, vagy a két külön irányzat, hogy mi az ember szerepe. Tehát ez, ez, ez egy óriási előny. Tehát az, hogy ugyanúgy egymás mellett megfér ugye egy ökó szemléletű városfejlesztés is, de ugyanakkor megfér egy ilyen ipari szemléletű, szerintem nem fér meg, de sajnos <gül> mégis így működik. Tehát, hogy, hogy ugye sokszor fölmerül ugye a, a, a vitákban, a, az urbanisztikai folyamatokban, ez mindig megjelenik, hogy ugye például a Bécsi utcai öt ház lebontása kapcsán, hogy, hogy az egyik oldal azt mondja, hogy hát ezek a maradiak, hogy őrizzek minden téglát és minden. És itt a azt mondja, hogy hát ez egy szemét lesz és degradál, és akkor nagy vita van, de hát ugye ma már nem lehet elmondani azt, hogy most melyik a szerint? Ugye? Tehát én azt gondolom, hogy mégiscsak az a valahol ott van a, a közös nevezőben. sokat gondolkodtam, hogy, hogy ugye egy értékválasztásról van szó. Ugye itt is rökször beszéltünk a műsorban, hogy mi az érték. Ugye érték abszolút emberi kategória. Tehát amit egy ember és közössége értéknek tart, az az érték. Hiába gondol aki mást. Tehát hogyha valamelyik közösség, mondjuk egy települési közösség szeret valamilyen teret, szobrot, épületet, de mondja a azt, hogy azt bontsák le, mert az nem jó. Tehát, tehát úgy mondjam, hogy ez egy értékválasztás, és hát ez egy ilyen dolog van, ugye az ízlésekben, egyéni e, a lakásválasztásokban, a közösségeknek a különböző cselekvéseik, mert rengeteg értékválasztás van. Tehát azt gondolom, ez a közös nevező. Tehát mennyire tud ez megélni? Mennyire tudja magát érvényesíteni? Hm. És mondtad, hogy fajta Hát lehetőség van, hogy a városfejlesztési polarizmusban lehet gondolkozni, hogy ebbe az is belefér, hogy ugye, hát most találkoztam ezzel a könyvvel, hogy a fejlesztés és a rendezésnek a kapcsolódása régen oda-vissza együttműködés van, és ezért nem mindegy, hogy hol történik az a, a fejlesztés, hanem a, az élető település jellegzetességeinek megfelelően változhatnak a, a fejlesztési modellek? Tehát ez belefér a, a kétbe? Abszolút. Hát az, hogy azt, hogy, hogy 1940-41 körül ugye volt az utolsó ilyen átfogó komplex Urbanisztika nyugata mutatjuk, hogy urbanisztikai, ugye a felszek, ugye ez az egyik ilyen nagy vívmány, hogy ezt elfogadta ezt a szót. Tehát azt, hogy a fejlesztés és rendezés, vagy környezetvédelem, nem el egymástól. Mondom, ez is a tervgazdaság öröksége, ami minden ágazat volt. Még most is a városfejlesztés egy ágazat, az infrastruktúra egy ágazat, az egy költés, Ugye az a újraelosztás, a redistribúciós oldalon nem a bevétel oldalon, nem az van, hogy a, a gazdaság az termeljen értéket, a város meg majd elkölti hogy a terület nem, nem, nem együtt van, hogy a város is termeljen értéket, mint hogy régen mindig is így volt. Tehát azt mondom, amíg ez nem fog erre a addig mi fogunk vergönni, soha nem lesz pénzvárosveresztésre. Szóval én ezt próbálom, mint egy emissionárius mondogatni, hogy jellegi rendszerben sose lesz, mert hogyha a városveresztés a költő, akkor az mindig elmegy a maximumig. És mindig azokat a pénzekért fog harcolni, ami elérhető, legyen az uniós forrás, vagy központi, támogatás vagy antiszegregátus vagy bármi, akkor anfelé fog mozogni, mert, mert nem a saját és forrásaira épül a, a gazdasága. És amíg ez nem lesz, ez mindig egy teher lesz. Volt -e ilyen időszak, amikor, ez, amikor ött így? Hát én, én azt mondom, hogy, a, hogy szerintem ez a, azért számomra mint ez az erőtemplomos történet, mert ott ez abszolút így volt abban az időben, de mondom egészen a 40-es évekig is körülbelül így volt. Tehát például Biztosan emlékszel arra, hogy egyszer még a 30-es években is volt egy rendelőséter Budapesten, amikor például volt egy külön térkép, a Házbérfillér, ami gyakorlatilag az ingatlan adót jelentette, külön térképet készítettek. Ezt elő, a podlá, valami padlásról. A Károly úton, tehát ottól most ugye a Díszburkulat építés van, ott, ott vannak az úgynevezett madács házak. Például arra a két telekre 35 év adókedvezményt kapott. Az építő pillanatokatról is építettem, 5 év alatt meg, megépítettem, mert 30 év az ingyen van. Tehát így épült ki a Bartókbélő út, a Újöpót város rengeteg hely így épült ki. De még mondanám ezt is, hogy, hogy a háború megakadályozta. Már 1903-ban vagy 8-ban is fölmerült az ártmát vagy a Boáros-térhíd a mai Petőféd építése. Első világról megakadályozta. A világválság után, tehát hogy a város és a... A is mennyire egy pálya mozgattabb az időben, tehát a világválság után három hidat kezdtek el építeni. A, ugye a Margit-hidat bővítették, a, a Margit akkor fölépítették a Borános-Téli-hidat, és az erplatit is elkezdték, ami szintén 42, vagy amikor leállt, ugye a háborús dolgok miatt. Tehát a lényeg az, hogy, hogy tudták azt, hogy hogyan kell nyitni. Olyan kell a gazdasági mozgás teret növelni, infrastrukturális vagy éppen közút, híd, stb. építéssel. Ma nem így van. Tehát ma úgy van ez, hogy valamelyik közútfelejtési koncepció benne van, akkor ez a világ teljesen megváltozott, mert olajválság van, meg energiaválság van, de még mindig 35-ben fognak megépíteni valamit 2035-ben, mert úgy van a előre irányzott terület, mintha a világ változatlan lenne. Most László beszéljön, mert itt a szót. Én nekem még volna bocsása meg, de ide tartozik, tehát talán tovább viszi a dolgokat, hogy ö, csak vissza szeretnék az érték szóhoz, tehát egy értékválasztás az alapja a dolgnak. Még most azt keresem, én mivel, hogy engem a műszaki részletek, vagy hogy mondjam, a a, az apró részletek engem kevésbé mondjuk izgatnak, azt, azt ellenben nagyon is érdekel, hogy, hogy mi, mi lehet egy olyan koncepció egy mondjuk a város fejlesztésben, amiben amit, amit úgy veleg lehet fogni, hogy mégiscsak azt mondjuk, hogy azért erről tudhatjuk, hogy az van. És nekem úgy tűnik, te legalábbis így be, hogy az érték választás, vagy az értéknek a, a megléte, az, az egy abszolút összekapcsolódó. Tehát ha magyarul nincs vagy nem látunk értéket valahol, akkor az a számunkra ö, érdektelen vagy használhatatlan lesz. De ez felvet egy másik dolgot is, hogy ez a, a fejlődés vagy fejlesztés lehet-e kívülről generált, úgyhogy organikusan ö, ez nem ö, találkozik azzal, ami, ami belülről igényként megjelenik. Úgy tűnik, a régi példáknál, hogy ez a kapcsolódás, tehát magyarul az itt élő, mondjuk Budapesti társadalomnak az általános elvárásai és a tervek többé-kevésbé kapcsolatban voltak, tehát tükrözték azt a, az igényt, ami, amit, amit szerettek volna értékként látni Budapestben. Azok a dolgok, hanem amik nem akarnak megvalósulni, vagy, vagy, vagy olyan kényszeredetten megvalósulnak. Mondjuk, mondjuk, mondjuk vegyünk egy ilyen nagyon uh, kirívó példát, ami azért szerencsére nem is valósult meg, az a eh, Hamidnak ez a gömb, vagy milyen buborékháza mm. a téren, ugye, ami egy teljesen idegen egy test, egy és ez. Volt. Egy, de, de ez valami olyan, ami, ami semmiképpen, ami értetlenül áll vele kapcsolatban, legalábbis szerintem az emberek 90 án akiket találkoztam, nem volt egységes, ezt hogy tök jó. Uh, tehát ha egy ilyet az nem lesz a milyen ké? Mint, hogy vannak városok, mint mondjuk brazíliaiába építette neves építész, ami hát nem lett senki egy, egy, egy hideg városban, lehet, hogy szép, de nem, nem az az élénk belakott ö, ö, város, legalábbis ö, hosszú ideig nem az volt, nem tudom, hogy most mi van vele, ami, aminek szánták volna. Sőt, hát ugye ott van ugye a korbüzének a híres város központ, városfejlesztés, ami ugyanez a történet, hogy egy hírosztva mögött a legkorszerűbb szociológiai és építészeti meg mindenféle eljárások alapján elkészített terv, és nem nem be a helyi közösség. Mm -hmm. De például, De most, ha ilyen például, csak például, akit Kínába, kínába csak az interneten olvastam egy cikket erről, hogy van egy város, amit építettek, vagy egy, egy nagyobb városrész, ami egy ultramodernizé üres. Mert, mert a befektető gondolta, hogy ez egy nagyon jó dolog, de sehogy nem találkozik az emberek ö, ö, igényével. Pedig tulajdonképpen még jó is lehetne az ottani viszonyokhoz képest mindenképpen egy, egy fejlett modern valami, és mégis üres, az -e, nem adni áll, lakásokat, de, stb. De az értékvásztása, hogy nem még volt a velencébe és uh, nagyon érdekes volt, tehát ó, végül olvastam ezt a választörténetet épp tiszta, és hogy uh, Mennyire befogadó volt, de volt egy nagyon erős értékválasztás. Tehát nagyon sok külső, vagy kívülről jött építész, dolgozott Verencében. Egészen befogadta az eklaktikát, és még a szecessziót is. De a nem nem engedte meg. És a, és a modern, tehát a 30-as évektől kezdve gyakorlatilag nem engedett be. Most van azért egy kettőt az is rendkívül szorít. <gül> tehát az egy új építések, van a kikötő, meg ilyen ipari jellegű vasútáromás. De ott is megbaradt kőkeményen ez az értékválasztás, hogy ezt ki kell érleni. A, a, egy, egyetlen gondolat, hogy aztán tényleg ha, Lászlónak adjuk hát a szót, hogy uh, Olaszországban egyébként is ez a felfogás, hogy a a tradicionális városközpontokban, óvárosokban, városmagokban nem engedték be a modernizmust, nem engedtek bontani, pedig rengeteg, rengeteg műemlékük van. Annyira sok, hogy tulajdonképpen búskálnak a műemlékekben, annyira, hogy a barokot nem is tagják igazán nagyan, mert hát minden utcasalkon van egy is is szóval körülbelül ők náluk valahogy a középkor az, ami kezd érdekesé válni, és hát vannak ókori műemléket ők mindennel, és ezzel együtt nem engedik bontani a régi dolgokat, a városmagokat, engednek a tele-támot, most azon kívül. Tehát ez, erről lehet, mehetünk volna példát mi, akinek sokkal kevesebb e, mélyemlékünk van, és, és valamiért e, a jó példát, ezt a jó példát nem vettük át, pedig akár meg is tehettük volna, és hát még a városfejlesztési módszerekkel is megtámogatva, majd erről remélem, hogy fogunk beszélgetni. Na jó, a, közör már föl ezt a, a városfejlesztés és rendezés problématikát, és hát nem véletlenül nem került erítékre ebben a könyvben. E, és egyébként meg, tehát az, hogy nem véletlenül akkor lehat utaljak, hogy egy másik olyan könyvünk, amiben Béla szintén e, írt részeket, ez a Telepílés kutatás című könyvem, abban ott van egy fejezet, ami ezzel foglalkozik, hogy, hogy mi, mi az előrébb valójában a tyúk vagy a tojás kérdésben. Egyébként nagyon érdemes városfejlesztésről, vagy városfejlődésről beszélünk, az egyik az, éppen azt jelenti, hogy az annak a szervességét egy kicsit ki Vesszük ilyen szempontból, nem annyira örülök annak, hogy valaki bevetett a városfejlesztés kifejezés a köztudatban, mi hogy most is fejlődésről beszélnénk, mert az ugye mindenképpen egy ilyen spontánabb szervesen folyamatra utalna. Na de, hogy ebben a könyvben miért nem, miért nincs ilyen fejezet, vagy ez miért nem érinti, annak két oka van. Az egyik az az, hogy <coughs> rajtunk kívül erről nem majd nagyon sokan beszélnek az urbanisztikában, de a másik az az, hogy nem akartunk egy, egy, egy frontot nyitni, egy, egy olyan frontot, ami azért eléggé megosztja a magyar urbanisztikai közösséget, vagy társadalmat. És akkor itt arra gondolok, hogy azért a magyar urbanisták többsége, az mégiscsak építészvégzettségű. Most itt, a, ahogy ti beszéltetek eddig, akkor gondolok, hogy te építészvégzettségű lehetsz, hát, te pedig nem. Én nem. Én város, akkor... mérnök vagy, tehát urbanista vagyok. Igen. Hát településmérnök egész pontosan. Jó. Mindenesetre ez, hát ez a páros akkor, amit képviseltek, ez nekem nagyon rokonszembes, mert ez, ez tényleg az a fajta ilyen kéz a kézben, vagy fej-fej mellett, vagy egymás melletti munkamegosztás, ami kívánatos lenne. Úgy lehet, Magyarországon ez most nincs itt, tehát a hogyha urbanizmusról, meg az urban előttag ott szerepel, akkor egy ilyen városrendezés és építészek által dominált szakmáról beszélünk. Én azt sajnálom, hogy nem látom azt, hogy rövidtában ezt megváltozna, mert nincs olyan képzés Magyarországon, amelynek a megváltozását elő tudná segíteni. Üh, viszont mostanak gyakorlatozott nálunk egy fiatal ember, Petró C. Dávidnak hívják. Ő hát, nem hiszem, hogy hallgatja a műsort, mert Németországban tanul és uh, bárki tudja, internetel is okhatok vagytok, gondolom. Igen, igen. Uh, akkor, hogyha Dávid hallgatja a műsort. És uh, uh, uh, az utólag is meghallgathatja. És utólag is meghallgathatja. Tehát, uh, uh, uh, Dávid megkeresett azzal, hogy Németországban tanult, hogyha szeretne itt helyben kötődni, és uh, hát kinézett minket az interneten, és hát mondtuk, hogy jó, jó, jó de mondjuk ahol napunk le meg, egy elég kis garázs cég vagyunk, és mondta, hogy őt az nem zavarja. Eljött, és hát elpült a tananyagot, ahogy tanul, és hát gyakorlatilag egy olyan négyesesség egységből áll az ő képzésük, keretében ilyen közgazdasági, pénzügyi, nem is mondom, hogy ismereteket tanulnak, akkor inkább szemléletformálás ez, amit ugye b, b van, tehát ami ott egyáltalán lehet. Nyilván vannak szociológiai, vagy társadalmi tanulmányaik. Ami nagyon fontos, ami amipillón nekem nagyon hiányzik, ez a, az ilyen közjogi, közgazgatási jogi, ismeretek, és hát persze nem utolsó sorban mi ismeretek, aminek keretében egy B szinten nem arra képezik őket, hogy ő is tudjon valamit tervezni, hanem arra elsősorban, hogy ő is tudjon értelmezni olyan terveket, amiket a kezébe kap. Én ugye szintén humán oldal évek, akár csak Béla. <kül> tehát mondjuk közgazdász és szociológus a hátterem, antropológus. És tehát nekem azért úgy gondjaim vannak, hogyha egy műszaki tervet kell így nézlem tehát a azt még talán megismerünk, melyik van a most de egyébként ez úgy gondot okoz. Ami azt jelenti, hogy nekem is gond ez a fajta képzettség. És az ember azt mondaná, hogy az még talán, hogy külön-külön képezik nálunk az urbanista szakembereket. hogy a szociológián is van valamilyen képzés, közgözgatási szakirányokon is. Ettől még a magyar urbanisták nagy közösség az kiadhatja azt a fajta komplex tudást. Én úgy lehet, hogy nem nagyon adja ki. Tehát így ilyen erőviszonyok vannak, amik egymással csatáznak. Na ezekbe be a csatáinkban nem, nem akartunk belefolyni ezzel a könyvvel, de hát nyilván maga a könyv a témaválasztásával, a tematikájával. Valahogy leteszi a voksot, tehát eleve az, hogy a városrendezés kérdéseit még, még említés szinten sem érinti, ezzel hát valahol valamit képvisel. Függetlenül attól, hogy a szerzők között vannak egyébként építész végzettség emberek, mint például a Célnyábor, aki ugye az előszót is írta, illetve hát az Urbanisztikai Társaság az hát felvállalta ezt a könyvet, mint, mint egy, egy támogatott kiadványt. Rászló is valahában városfejlesztéssel foglalkozik étvizetek óta, most már lehet mondani, Igen. tehát ő ö, gyakorlati ö, szinten tanulta meg a városfejlesztést, Igen. és ez Igen. is hitelesíti azt, amit ő mond. Igen, a a, a László és az oktatás, ez szerintem ez kulcskérdés, de én, én, én sajnos ebben is a, ezt a devgazdaság örökséget látok. Tehát annak idején ugye volt a terhívattal egy központi elosztó-elvonó-elosztó elvon elosztó rendszer, amelyek ugye azt gondolta, hogy majd ő végig gondolja, hogy mit hova kell telepíteni, mit hol kell építeni, az hozzá a pénz és aztán majd a kedves mérnök urak azok majd megtervezik. És a, a rendszeres után ez egyszerűen megmaradt ez a felosztás. Tehát a képzésben is átment ez, tehát, hogy gyakorlatilag az építészek lettek azok. Most is meg lehet nézni, hogy azok a kiadányok, amik Budapest jövőjével foglalkoznak, hát az 90 a építés gyakorlatilag és, de itt van egy és sajnos olyan egy, egy műfai probléma is. Tehát, hogy egy mérnöki munka az, az úgy, uh, tehát, az bizonyos Tehát az ő folyamat szemléletük az addig tart, amíg létre nem jön a létesítmény. Utána egy úgy történet kezdődik, hogy ez a létesítmény gazdálkodás. Tehát itt egy órási törés van a, a közgazdasági gondolkodásban, sőt, a nem... Mérnöki típusú városfejlesztésben mindig folyamat van. Tehát ez egy annyira lényeges különbség, mindig folyamat, soha nem lehet megoldani valamit úgy, hogy az úgy is marad. Tehát, ugye az élet megy tovább, ez mint egy folyó. Tehát nem lehet hirtelen elrekeszteni, és utána a földúzaszt, aztán majd szétdurran. Tehát ez egy nagyon nagy probléma, és ezt, ezt a, a, sajnos a, a sok építész kollégával ez, ez mindig egy ilyen feszültséget is. Okoz, mert, és nem ezt a típusú gondolkodás, ugye, hogy a, a tiszta megvalósulásban érdekeltek. Ugye, hát nyilván az, az, aki egy kreatív ember az szereti látni a, a saját művét. Na most a városvesztésben, a közgazdasági gondolkodásban, ott is természetesen fontosak az eredmények és a visszajelzések, de mégis mindig folyamatok Tehát pályára kell állítani egy folyamatot. És ezért dücögne állandóan a városvesztés. Nagyon sokszor fölmerül, Például annak idején emlékszem, amikor ezek a nagyobb objektumok a sportcsarnok, Nemzeti Színháza, Milneum City, meg ezek, hogy egy szélesebb összefüggésbe akarták az egészet megfogni a is is és egy nagyon pozitív kezdeményezése volt annak idején, hogy a Dunament és Dél-Buda, vagy Dél-Pest, Dél-Budapest fejlesztését próbált de nem, nem tudták átvinni, mert, mert ez az ágazati elkönülés és ez a fajta statikus szemetet csak projektekben gondolkodott. Például a Hídban. igen, igen. Uh -huh. És meg az is, hogy ugye, ami szintén egy nagy probléma, ez a, sokszor mondtuk a műsorban, és ez a négy éves választási ciklus. Tehát ez egy olyan, olyan rettenetesen erős korlát, rövid látásra ösztönző korlát, hogy, hogy ezt, ezt nem is tudom, hogy lehetne feloldani. Ezt úgy lehetne feloldani, ahogy számtalan alkalommal szó volt már róla ebben a műsorban is, és a második mindennőmban te magad is leírtad, hogy a közmunkatanács. Ez örökön-öröké fölmerül, gondolom a könyvben is meg van említve, tehát a háború előtt a közmunkotanás évtizedeken keresztül meg tudta oldani ezt. Akkor is voltak választások, akkor is voltak választási vereségek, győzelmek is itt tovább, de a közmunkotanács évtizedeken keresztül folyamatosan ugyanazt az étérkender képviselte és érvényesítette a városban. De létezett egy ilyen szervezet. Kellő puárral és kellő erő, erővel, és, és elkötelezett szakemberekkel. Tehát erről már 20 éve szó van, hogy szüksége lenne most a is régen, egy be, ehhez hasonlóra. Voltuk egy szakma politikai bizottságban, az evm ben még akkor mi miniszteri vezetéssel, ott is javasolgattunk. Azt gondolom, hogy akkor szinte több esélye, ahol mi most. úgy tűnik, ez nagyon érdekes, hogy mindig előjön ez a közmunkák tanácsa. És ez nagyon uh, nekem rémel arra, amit, amit uh, uh, tehát arra a problémára, amit Argal az előbb uh, kifejtett, hogy a szakember oktatásban, és ezt te is említetted, szakember oktatásban a, tehát nagyon, nagyon szakmákra széttagolt maradt, például a Városfejlesztés uh, témaköre, ami pedig, és aki emlékszik arra, hogy hat évvel ezelőtt uh, Vidőr Ferencel mivel kezdtük, pont azzal, hogy ez maga egy olyan szakma, amiben, amiben a, a technikai uh, mérnöki ismeret az csak egy, Hányada, Sőt, nem akarok százalékot, százalékot mondani, de semmiképpen nem túlnyomó ö, százalék, mert ebben valóban ö, szociológia, művészet, ö, még, még, még spirituális gondolkodás, vagy egyfajta ilyen holisztikus ö, értékválasztás. értékválasztási képesség, ráérzés is ihlet szükséges. Szóval Tehát egy olyan speciális, humán, ö, hozzáállás szükséges, amit persze az építészek alapvetően hajlamosak erre, mert az építészet is inkább művészet volt hajdanán, és nem pedig egy merev ö, ö, technikai ö, sport. De ami a lényeg, hogy, hogy ha ez kimarad az oktatásba, és kimarad az előző ö, fél évszázadban, akkor nagyon nehezen tudom azt elképzelni, hogy egy olyan ilyen tudáson fölnőtt szakember, képes lenne másképpen gondolkozni, hisz már szakmai generációk óta ö, sz, ilyen, ö, szakosodottan gondolkozik, és ezt a támogatást kapta ö, évtizedeken keresztül, hogy ez a helyes sőt a világ is hosszú ideig ezt ö, támogatta, de talán ezek a könyvek és ezek a beszélgetések ő visznek oda is, azért nem vagyunk egyedül, akik megpróbálják ezt oldani, de hogy ebből valóság legyen. És például egy közmunkák tanácsába például találjanak olyan embereket, akik olyan módon képesek gondolkozni, ahogy a régi közmunkák tanácsába gondolkoztak, az a gyanúm, hogy ahhoz még egy-két generációnak, mármint szakember generációnak le kell cserélni, nyilván az rövidebb idő, mint egy emberi ö, generáció, de, de ha nem állnak rendelkezésre ilyen ö, tág, látok emberek, vagy csak nagyon kevesen, akkor vajon e politika hiába ö, dönt a közmunkák tanácsa mellett, a végén ugyanazok a technokraták fognak belekerülni, akik eddig is ezt a kérdéskört irányították. Egyet értek. Nem. A... Jelen pillanatban legalábbis ennek a veszélye én úgy érzem Szó, túl hogyha nagy. Ha, hogyha üsszevetem ugye a 140 évvel ezelőtti időket, amikor ez létrejött. Tehát, hogy akkor volt egy nagy Növekedés, tehát ahogy a vasúti építés, ugye maga a maga hajózás is ugye óriási fejlődésen ment keresztül. Tehát az áru az egy hihetetlen, megsokszorozta a lehetőséget. Tehát a, a városoknak ezt a fajta növekedést mindenképpen kezelni kellett. Tehát ugye a munkárólalás, az áruszállítás, a gyárakat, raktározás, hajó, kikötő. És, és ez együtt ment, mondom, ez a város és gazdaság fel, és ez teljesen rokon volt. Tehát ha belegondolunk a középkori, nagy, akár a Római Birodalomat, akár Atén vagy Velence mondom most nemrég voltam, úgy, hogy teljesen hatással tudjuk, azok is városállamok voltak, volna a gazdaság és a városfejlesztés ez majdnem egy húron pendült, ha lehet ilyet mondani, a Hanza városok, A Hollandia, a Svájc is ugyanak alakult, a városállamból alakult ki. Végén Tehát ezek nagyon ö, jó történelmi példák, de visszatérve a közműnket annak idején amikor Ugye itt a duális állam, és létre kellett hozni, mert pontosan ez volt az a koncepció, hogy Budapest egyenrangú legyen Bécsel, akkor ezt rá lehetett tenni a növekedési pályára. Tehát létrehoztak egy olyan szervezet, amit voltak saját bevételei. Tehát, ha lehet ilyet mondani, akkor az akkori uralkodó elit létre volt olyan bátorság, hogy létrehozott egy másik hatalmi a de végül is ez akár mennyire szakmai volt. egy. Tárán, órási pénzek és hatáskörök. Ezek követően is hatáskörök. Ez pillanat, a mostani kerület, főváros ö, ö, sajátos felosztárt tökéletesen ö, ö, megbolygatná, az olyan módon, amit még senki nem gondolt át. És még a főváros és a kerületek hát, is, is azért nem létezni, mert egy ötrődő helyzet, és, és nem nagyon akar alakulni. Igen, én, én mondom, de, hogy, hogyha, hogy azt a mintát vennénk ami akkor létrejött. Tehát, hogy óriási ingatlan vagyok kap. Akkor hozzá kapott egy óriási indító pénzt. Tehát egyrészt, ugye, kibocsátottak ilyen szerencse sorsegyet, akkor ö, kapott a, a Lechner család alapítványából is elindult. Tehát egy óriási indító ő kévetott hozzákezdeni a városépítéshez, plusz állandó bevételei voltak, és kapott köcsötésből is folyamatosan valamit. Tehát, tehát ő egy Minyom, orientált volt, de nem, nem egy ilyen kereskedelmi jelleggel. Tehát ahogy építette a város, azt neki úgy növesztette a saját hatáskörét is. Tehát a, itt a lényeg az, hogy, hogy, hogy a mai viszonyok között ezt, ezt nagyon nehezaton megképzelni. Hm. Pedig annak az is van párhuzam. Tehát akkor is az 1870-es években, volt egy 45 éves válság, 73-78-ig, hullámzott hol, áruhol, pénz, ingatlan válság volt, és ennek ellenére ez, ez nagyon jól Sőt, szinte azt lehet mondani, hogy kihúzta magát a város ezzel a küzdmunkatársat, hogy visszavette például az András Jóti ingatlanokat, De most például nem nemrég a, a Mávnál is, hogy szintén, amikor voltak ezek a nagy csődök, ugye ez hogy magában voltak, és a 1880-as évek létrejött, ez magyar államvasutak. Tehát, hogy, hogy ugye ez is bizonyítja azt, hogy az állam lehet jó tulajdonos és ugye mert más a lépték, más a méret, más a feladat. Hát hogy ezt most itt létre lehetne hozni, nekem kicsi gond, de nagyon az szükségek. Na most az ingatlanvagyonról, amit mondtál, a közműkötalásokkal kapcsolatban, azért el kell mondani, hogy az önkormányzat is jelentős ingatlanvagyon kaptak a rendszerváltásnál, nem is akármekkorát, törvény ereje által. Ebből jött aztán a tocsuk ügy, mert hogy hát eddig nehezen akarta az állam a a, a, a járó jutotását megadni, és mindenféle jogi cirkuszokkal nehezítette a dolgot, és aztán hát teljesen azon volt a dolog, hogy mennyire a jogilag fölkészülve, de ettől tekintve így is nagyon jelentős ingatlan vagyon, hogy adottak a önkormányzatok, amivel akár élhettek is volna, de az elmúlt húsz év, hogyha nem erről szólna, hogy ez, Na, de ez hogy jó. De hogy olyan emberek, akiknek gőzük sincs arról, hogy hogyan kellene élni ezekkel a dolgokkal. Hát Már erre nekem a vannak... szakemberek. De hol vannak a szakemberek, hogy nem. hol voltak? Azért voltak akkor is. Igen, de ez az érdekeket nem lehet Tehát lehet, tehát például épp a közülönkel egy jó Hát én közvetett példa erre, hogy, hogy 1800, amikor jött létre? ugye 70-ben, 70-ben, 70 10. többé az 70-ben létre jött, és hát hány rendszerváltás, meg ciklusváltás, meg országváltás, meg minden egyéb volt, és mintha egy kéz tervezte volna hát a néven keresztül Az az meg a négy éves politikai ciklusokba gondolkodnak. N négy évben belül kell nekik valamit és, produkálni, és mondom, másik ami nagyon sokszor az verseny az előző négy évvel. Hogy az ő a helyi kötőség az gyenge, tehát nem, fordít, tehát nem fordítva épül föl, hogy a, a nem alulról épül föl a rendszer, hanem egy politikai központból keresik meg a helyi megfelelő emberek, akik ugye uh -huh. keresik a, az összhangot vagy a partneri viszonyt. Tehát ez egy, ez egy nagyon lényeges különbség. Na most említette a városállamokat, hogy ők náluk egybe volt a, a városfejlesztés, meg a gazdaságfejlesztés értelmesen, miután a város volt maga az állam. Na most hát a városfejlesztésnek is rengeteg eszköze van az önkomatok számára, amivel élhetne, hogy ne csak költső a pénzt, hanem, hanem keressen is pénzt. És ráadásul ez a jelentős részével jogszerűen is lehetne élni. A kérdés az, hogy miért nem élnek ezekkel. Állásul még azt sem mondhatják, hogy nem tudnak róla, hiszen számtalan tanulmányban földet hívva a figyelmet ezekre. Nekem van erre egy magyarázatom, nem mondom, hogy ez 100%-os, de ez megint a korábbi rendszernek a továbbítása. Nagyon tehát, olyan szokták mondani, hogy egy hatalmas olajtankert nagyon nehéz befordítani. Tehát már az Indiai-óceánnál el kell kezdeni a kanyogáshoz arra, hogy bőven tudjuk, hogy. Tehát a társadalomban ugyanez a helyzet. Tehát az érdekviszonyok, tehát ugye, hogy Szoktuk mondani, hogy a hogy tulajdonban, pénzben, jogban nincs helyzak, tehát minden űrbe van töltve. Tehát most megváltozik egy helyzet, mindenki abból az érdek alapból reagál az új fejleményekre. Tehát ezt próbálják kivédeni, megtartani, bővíteni, őrizni. Tehát hiába jön egy rendszerváltás, egy politikai garnitúra személy szerint kicserődik, magas struktúra nagyon ezzel változik, mert de változott, természetesen 90 volt, tehát ez kétségtelent, tehát épp az, hogy önkormányzatok léteztek, de szerintem ez fél oldalas, fél az önkormányzatiság. Mert miközben az önigazgatásban óriási előrelépés, mert hiszen saját maguk választják a saját tisztíselőiket, látjuk is, annak ekkora meglepetések voltak, ugye a legutóbbi választásokon is, hogy ott, ahol mindenki 1000 szána biztos volt, hogy ő fog nyerni, és kormánypárti, nem ő nyert, és máshol pedig meg már börtönből jött ki, de mégis ő nyert. Tehát, hogy, hogy nagyon erősek ezek a helyi viszonyok, de az önfinanszírozási oldala, ugye meg önkormányzat az a az önfinanszírozás egysége, az önfinanszírozási rész, a gazdaság rész az nagyon gyenge. Tehát ez az, amitől ők nem tudnak mozogni, és ez egyetlen lehetőségük a fejlesztésre, a uniós pénz, vagy a központi pénz, vagy behívni valamilyen nagy céget, akkor majdnem mindegy, hogy mit csinál, csak foglalkoztasson, és üresen ipörözési adó. Ez is katasztrófa. Tehát egy, egy folyamatos hamis érdekérvényesítésben élnek. Tehát mindig, mindig valahol valami torz eredmény születik. Tehát, tehát én azt gondolom, hogy ez is egy ugyanaz a probléma, mint a közmunkák találta, hogy tehát le kéne adni jogosítványokat. Tehát beszedési jogot, helyben hagyni forrásokat. De ezt elmondani, mondjuk egy pénzügyminiszternek, vagy, vagy, vagy a képe hatalma van, hát az, a pozíciót nem adnak, egy politikus nem adhat a pozíciót, csak úgy. Tehát hogy mondjam, ez nagyon, én, én azt gondolom, hogy gazdasági kríziseként keresztül fog tudni ezt kialakulni. Szóval a, ne, nem, lát, nem látom másképp. Tehát azt, hogy, hogy, hogy úgy adni oda feladatot, hogy haddok hozzá jogot. Tehát annak kérdén így jöttek ezek az előd templomos települések, ugye főleg a nagyon megerősítette őket az újratelepítés után. Tehát, olyan, amikor a német betelepítések voltak a, a török idők után az Alföldön. De kaptak jogot és területet. De ugyanez volt az árpád is a, a száz településekkel. Tehát kaptak egy területet és valamilyen jogot. Árvamegvárító jogot, vagy erdőt, vagy utat, vagy... Tudom én, a Piasztartást, piasztartás, és abból építették föl magukat. Tehát jog, joguk volt és tulajdonuk volt. Csak mondom, hogy amikor mit, mitől szüntek meg ezek a erőtemplomus települések, amit ugye mindig szoktuk mondani, hogy mindent visszavertek kérelhetetlenül, a több tízszeres, ötvenszeres túl ezt, mert nem lehetett kihéztetni őket és megzsarolni, akkor elvették a tulajdonokat. Háború után, ugye a Romániában is ugye központosított állam, mindent elvettek, az autónományban elvették meg a tulajdont, kész. Abban a pillanatban fölmerült, hogy visszaköltöznek 800 év után ugye Németországon. Addig ésszük be, se jöttünk. Most azért itt szerintem Magyarországon meg kell egyezni, hogy ez a tanker, ez az olajhajó, ami mondjuk Magyarország, ez nem csak nagyon lassan fordul, hanem miközben fordul, hát azért kiszivattyúzták az az olajat belőle, magáncélokra elég rendesen. Tehát, tehát, tehát most egy, és ráadásul egy modern Tankhajót kéne elvezérelni pénz nélkül, ami S nem egy állami üzemanyagra is, alig van pénz. <gül> <sincs meg. gül> Úgyhogy ez elég nagy gond. A, a másik pedig, hogy azok, akik ezt a tankhajót mozgathatnák, azok mintha nem lennének megfelelően kiképező arra, hogy, hogy ön kell egy, egy modern tankhajót mozgatni. Tehát nagyon euh, legalábbis... Te csak, csak alkatrészenként. Hát alkatrészenként azt tudják, hogy hogy kell mozgatni, így van, de az, hogy hogyan hát, lehet ezzel valósolat. kereskedni, hogyan jó. kell közlekedni, hogyan kell föntartani, az a tudás, az, az, az egyszerűen azért hiányzik, mint hogy az építészekből hiányzik az, hogy szélesebb látókörök legyenek, mert, mert nem képezték őket soha. Itt nem a képzés csak... fontos, nem de a képességbeli problémákról, az hogy nyilvánvaló. Igen akkor úgy, mint hogy a beszédőváros fejlesztésről és fejlődésről a, a képzést és a képződést hogy nem tudom, hogy ezt lehet-e mondani egy szocializációt e, emelném ki ennek nagyon tetszik egyébként Gézának az a szkepticizmus, hogy lehet egyáltalán Vagyarországon bármit kezdeni tehát, most, <gül> én ezt azért mondom, mert szeretném, hogy a lehetne természetesen <gül> én erre fogok aztán most mindjárt rákanyarodni tehát <gül> az, ahogy itt így fölvetett, ugye létre most is egy társaságot, hogy nem, mozog, nem találunk hozzá olyan vezetőket, mint annak idején, egy Podmanickit, akkor, <gül> akkor ugyan bízom minek, tehát, hogy akkor az is lesüljed majd arra a szintre, mint ami. Nagyon érdekes, hogy hát ugye a Városfejlesztő Társaság azért az nagyon abonyol ezt az ötletet fogalmazza meg, Gondos. és hát ugye <gül> a Cél Gámbor, hát minden fórumon el hogy mondani, hogy Ferencvároson ez milyen sikeres, gyakorlatilag négy ember üzemeltetés és egy Városfejlesztési programtól se eljutott a körülethatárig. Hát most, amikor a könyvbemutató volt és beszélgettünk, akkor mondta kicsit lamentálva, hogy hát igen, így átalakították a Városfejlesztő Társaságot, kicsit nagyobb politikai szem, nyomást és befolyást kapott, és hát a szervezet az megnőtt négy főről, 25 főre, hát főhoz szervezető, és vezető. középszint mit kitkárvék, és nem tudom, hogy ennek folytára aztán most már nem csinálhatják azt, hogy minden munkát kiadnak ugye külsősöknek ami egy ilyen pénzügyi racionalitás visszatervezés, és nem tudom, minek meglustítás folyamatában, hanem <kül> akkor megpróbálják házon belül, ami miatt ugyanolyan lassúak, lehézkesek és döcögősek lesznek, mint ami. Tehát ezért mondom, hogy szimpatikus nekem az a fajta szkepticizmus, ahogy, eh, ahogy hozzá ez életszerű. Eh, ez a könyv nem ezt üzeni, Tehát ez a könyv, ez azt üzeni, hogy lehet másként, és hogy tetszik el, jó gyakorlatokat mutat be, de gyakorlatilag mindegyik tanulmánynak, amit szerepel, egy nagyon egyszerű forgatókönyve van. Úgy kezdődött, hogy először is hallottam valami plegykát. Az a plegyke az több mire úgy szólt, hogy valahol... Nyugaton, de mindenki Nagyon ritka a keleti példa. Nem <gül> tudom miért, sose tanulni a közel-keleti város Tehát én most már keleti példákat aztán... lehetne hozni, ha azt keletnek a Most Kínai, a, a ja, Kínai És a Dubai. Meg <gül> ja. Hát inkább vízgazdolatkozás kapcsán például az arab országoktól rengeteget tudnánk tanulni. <gül> ja. mondjuk ilyen, hogy a Dubajt nem tekinteném olyan nagyon szuper példán. Minden például jó Keremtett is. Igen, valamire. De esetre nem minden szoktak kérni az ötletek, hanem mert valahonnan nyugatról, a, valahonnan az óperenciális túlról, úgyhogy itt még ugye mindig a, a, az NC tavakra gondolunk ennek kapcsán. Távol nyugat. És igen, de hát jellemzőek az amerikai távolnyugati nyugati példák, és... És valahogy így, így kerintek ezek, a, ezek az ilyen urbanista legendákat, keringenek most, nagyon sok van. Tehát azért mondom hogy a római egyes, mert hogy ezzel a logikával, hogy akkor ezeket, mint egy ilyen rendes néprajz kutató, kezdjük kell gyűjteni, ugye ezeket a ez nem, nem városi legendákat, Lát, hanem város fejlesztési legendákat. hogy azért előjön, menőlet, <gül> <és> már, <igen. gül> Hát, talán az, ami a legközi mert hogy ugye a hallgatókat is bevonjam meg a beszélgetésbe, az a svéd lakóparkok. Ami, hát, gondolom, hogy ugyanilyen a svéd, mint amennyire a francia lehet a francia láta. De hát ugye ez a városi legenda, ez így masszívan tartja magát. Meg Párizsi mindelvok. a Párizsi. Igen, igen, igen. <laughs> De, tehát az a legenda, hogy... Skandináviában, úgy építik a lakóparkokat, hogy nem építik ki rögtön a járdákat, hanem egy két év után, amikor már látszik, hogy hol Na, kiállják, le a kiárják, akkor utána az tartoznak. Hogyha szokott jönni a látogató, akkor megszokottam tőlekerülni, hogy ide erre a Még Mégeddig sohasem tudtak, viszont ez a legenda ott is él, ők angol lakóparkokként elmegezik. Tehát ez tényleg olyan, mint hogy a francia saját az a ez Franciaországban, francia országban, és valahol elhelyezték egy jó messzire, ahol se járt. Előbb az angolokra elképzelhető, mert minden olyan hagyományos, hogy minden gírbe Jó, oké, el... fel, hogy van. Én nem azt mondom, hogy, hogy ez egy olyan városfejlesztési legenda, aminek egyáltalán cselőképpen lehet, hogy valamikor valahol történt így gyárdafejlesztés, hogy ezt a kifejezést de de nem vagyok benne biztos, és nem is ez a lényeg. Az a lényeg, hogy van egy ideál, ami, ami él a fejünkben, ennek az ideálnak van valami előképe, és, és ez egy alkalmazható modell. Ugye mindig ezért szoktuk emlékezni, hogy milyen jó lenne, hogy itt is így épülnének játszótelek, parkok, Lakóparkok és ott, ha a a úton, Hollós is van téren, meg a ott a környéken Ott meg kitapostáltok, csak mi nem azt de De, éppen az, amikor elkezdték ezt e Képíteni parkosítani, akkor a kitaposott ösvényeket vették alapul, tehát nem, nem kezdett el szóval valakint de ezek, é, majd ezek fiatal kertépítők a példákat csinálták, példákat tehát, tehát, hmm. akik valószínűleg a legendát igen. Igen, is igen, a legend. már, és úgy gondolták, hogy itt az idő, hogy megvalósítsák, és Lajon. jó, mert nem kell tényleg úgy megy az út, ahogy kell. A rumai hármas kötetben, mindenképpen <gül> ezt, ezt a példát. Na, minden esetre, tehát így tényleg egy kicsit ilyen, ilyen névprajzos, hogy antropologuski gyűjtőként, ezeknek a legendáknak keretem a nyomába, és én arra tudják, hogy megtaláljam, hát nem is a legendának a forrását, de azt az embert, aki akitől ugye többiek vették át ezeket a, a legendákat, és őket beszéljem rá arra, hogy, hogy írják már le azt, amit ők szoktak mondani. És attól függően, hogy mennyire volt megkutatva az a nyugati előkép, attól függően, aztán ezt mi vagy megkutattuk, Bélának is több olyan munkájában, ami úgy alakult ki, hogy egy PhD hallgató adtunk Béla mellé, hogy Béla szakirodalom internetes tájékozódás, mi egyebek segítségével, tehát egy kicsit nyomozzon a nézen utána. Illetve, hogyha volt hazai alkalmazás, akkor ugyanúgy, mint ahogy az a úti? Hát, Holosi Simontér, hol, igen. Holosi Simontér. Tehát ugyanúgy a hazai alkalmazást is nézzük meg, hogy akkor inkonkrétó hol, mikor, melyik évben mit csináltak. Nem azért, hogy ez feltétlenül sikerpéldaként lehet minden más önkormányzatnak a figyelmébe ajánlani, hogy nézzük meg 93-ban is tökölön, hanem azért, hogy... <kül> hogy ezáltal visszakereshető, visszanyomozható annak, akit az adott téma érdekel, hogy nézzük meg, fölhívjuk őket telefonon, hogy tényleg mi történt ebben és ebben az évben, sikeres, nem sikeres, milyen tavasztalatokat lehet levonni. Úgyhogy összességében azt gondolom, hogy, hogy ez tényleg egy ilyen eléggé pozitív, és olyan üzenet család, Szerintem ez, ez egyébként alkalmas lenne arra, hogy egy önkormányzati képviselő, hogyha fel akar készülni most a választások után arra, hogy a következő maradék három évben mit is akar ő megvalósítani, akkor abból ki lapozhat olyan jó ötleteket, amiket megvalósíthat, és kicsit visszatérve akar időszkópra, tehát mindegyiket biztos, hogy nem érdemes egy településen bevezetni, pont azért, mert ezek azért még mindig többnyire ilyen kísérleti ötletek, kísérleti gondolatok. Béla közben igen. átadom. nem bocsánat, említetted a képzés és képződés, mert a képződésnek a, a én, van, azt, kíván lenni. Ha így van, igen. pontosan. Uh -huh. És egyébként azt gondolom, hogy uh, uh, annyira nem vagyok pessimista abban az értelemben, hogy... Hát, ugye én, uh, Egyetemi oktató is vagyok, de mellette egy tanácsadó cégen van, amelyek önkormányzati tanácsadással foglalkozik. És természetesen találkozunk ostoba polgármesterekkel is, és ostoba önkormányzati képviselőkkel. Sőt, nem fogjátok hogy még korruptakkal is találkoztunk Szóztunk a szakmákban. Ezt e, ez ez ez, ez, ez nem is tudtam volna e, És de ennek én Találkozik az ember nagyon sok, és azt mondom hogy ők van többségben jó szendék jó indulatú, tehetséges, nem biztos, hogy felkészült, ugyanazért, mert hogy a képzés képzettséget azt nem, nincs hol megszerezni. Ami az önkönösszeti képviselőket életi, ugye egy akiből tud könnyen, gyorsan önkönösszeti képviselőket, olyan emberből, akit, akit sokan ismernek, tehát orvosok, állatorvosok, pedagógusok és mások nem feltétlenül van meg az a fajta szemléletük, amit van, viszont nagyon könnyen képesek ezeket átlátni, megérteni. Tehát én azt gondolom, hogy van, van egyfajta javulásrendszerváltás, óta tanulunk bele az önkormányzatiságba. Közben itt, mintha arcteleznetek... Azt, a... pontosan. Hogyha kicsit pihenőt hagyunk a hallgatónak, és néhány perc múlva folytatjuk a nagyvárosi dílámákat. The rain falls down on last year's That's a Jew's harp on the table That's a crayon in his hand And the corners of the blueprint Are ruined since they rolled Far past the stems of thumbtacks That still throw shadows on the wood And the skylight is like skin For a drum I'll never mend And all the rain Falls down, amen On the works Of last year's man I met a lady She was playing With her soldiers in the dark Oh, one by one she had to tell them That her name was Joan of Arc I was in that army Yes, I stayed a little while I want to thank you Joan of Arc, For treating me so well And though I wear a uniform I was not born to fight All these wounded boys You lie beside Good night, my friend Good night I came upon a wedding that old families had contrived Bethlehem the bridegroom Babylon the bride Great Babylon was naked or oh, she stood there trembling for me And Bethlehem inflamed us both Like the shy one at some orgy And when we fell together All our flesh was like a veil That I had to draw aside To see the serpent eat its tail Some women wait for Jesus And some women wait for Cain So I hang upon my altar And I take the one who finds me Back to where it all began When Jesus was the honeymoon And Cain was just the man And we read from pleasant Bibles That are bound in blood and skin But the wilderness is gathering All its children back again The rain falls down on last An hour has gone by And he has not moved his hand But everything will happen If he only gives the word The lovers will rise up And the mountains touch the ground but the skylight is like skin for a drum i'll never mend and all városi Dilemmákat a jágcsi rádió, Kolondziá Gábor, Lányai Géza, Sletinéi László és Vargatvas Béla a vendégünk, kortás városfejlesztési modellek. Ez a témánk, ez egy könyvnek a címe, amit uh, arról nem beszéltünk, hogy ezt egyébként meg lehet szerezni, vagy ez egy nagyon spéci szakkönyv, amit csak... Ez egy nagyon spéci szakkönyv, amit meg lehet szerezni természetesen. Hát a lehet menni, és lehet kérni. Van egy könyvtérjesztő, ugye most már a könyvesboltok azok úgy néznek ki, hogy így közvetlenül nem vesznek át senkitől semmit. De van egy ilyen könyvkereskedő nagy, aki ezt átvette, és fogalmas nincs, hogy még könyvesboltokat térjeszti. ott úgy tudom, hogy már kint van. Uh -huh. És a ezen biztos... az e-mail címen, vagy a internet címen, amit van ezen meg lehet próbálni? Hát jöttem, én nézem, hogy mit is tettünk a hóri pont a... <gül> <gül> Ja, igen, azok mi vagyunk, mint kiadó. És egyébként pedig a Magyar Urbanisztikai Társaságnál is megvehető, okay. amit azért is ajánlok a hallgatók figyelmébe, mert a, tehát a kiadó az adományként adta az urbanisztikai társaságnak, tehát minden egyes bevétel az az urbanisztikai társaságot <gül> gazdagítja. Akkor te mondd el, mint úrban iszak, Igen, hát én valóban hát, hát, tagja vagyok, sőt, a hát Tudapesti elnökként szoktam néha tenni ezt-azt. Bár ebbe éppen nem voltam benne ebbe a könyvben. Majd a, következőben, lettem, majd a következőben... Nem én tehetek rá a kedves, hallgatom. <gül> ...bizonyára, ha lesz kettes kötet, meg izé, a sikere volt tekintettel. Na, én... De azt alak... mondd hogy akkor hova menjenek érte? Ja, hogy a címet? Hát az a Lilium mutca 48, a... 9. a 9. kerületben, a Tompa nyílik a Lilium utca, a Tompa nem utca ez a, pedig a Michael a körülményból... trafótó hogy. a teljkodási attól bizonyos trafó előadások szoktak venni és a honlapjuk pedig a www.mut.hu, ilyen egyszerű, magyar úgból iszatásra rövidítéséből. A tietek pedig? Na, mint a... A címe, honlap címetek? Tedkonsult.eu szonsúlyt. Egyszerűbb az emúrtos dolog szerintem, de könnyebb <gülme> megegyezni. Magyar Udbanszatárság, rövidése, mut, tehát www.mut.hu is Ennyi no. az egész. Ezt el és el mondani, beszélünk valamiről, amit utána senki nem kap meg, akkor az nem olyan Egyébként is egyéb más Reszor dolgok is találhatók ott, amik nem érdektelenek. Érdemes megnézni, és hát éppen Vidó Ferenc az, aki számtalan elmondta, és le is írta, hogy a urbanisztika az több, mint szakma, szakma is persze, de túlmutat azon, hogy szakma legyen, hanem ez egy nagyon széles spektrumú tevékenység, amiben, amit nem lehet leszűkíteni a szakemberek tevékenységére, és igenis a, a város lakóira ugyanúgy tartoznak ezek a kérdések, mint, mint a szakemberekre, hiszen hát róluk van szó, és, és teljesen természetesen, hogyha egy város lakója, ilyen értelemben törődik a lakóhelyével, érdeklődik, és, és képbe hozza magát, itt pedig ezen keresztül ez meg megtörténhet. Most magáról a könyvről szeretném, ha beszélnénk, tehát, a, hogy milyen a témakörök jelenek meg benne, kik a szerzői, és a legfontosabb gondolatokról esetleg egy pár szót. Akkor szerkesztőként átveszem a szót, és utána átadom Bélának. Kézbe vettem a könyvet, hogy puskázza, én is a tartom jegyzék alapján, de hát azért persze emlékszem. Azért mondom így, hogy persze emlékszem, mert 2010. decemberében jelent meg a könyv. De hát igazság szerint ezt én már 2008-ban befejeztem. A szövegeknek nem ártotta az, hogy két évig, hát ugye most már nem mondhatjuk azt, hogy az nevernek, mert Szerintem nincsenek is olyan irasztról, amik lenne Egy nincs eszerve <gül> nem, nem ártott nekik, igen, hogy a szerveren hevertek. Mert közben azért a szerzők bele, -bele nyúltak, közben azért a tapasztalatok gyűltek, tehát át, át is írottak, kicsit aktualizálottak ezek a <gül> a dolgok. a három nagy fejezetbe csoportosítottam azokat az írásokat, amik ide... Végül is kerültek az első, azok a városfejlesztésnek az intézményi alapjai. Milyen intézményeket, milyen szervezeteket kellene létrehozni ahhoz, hogy aztán tudjunk városfejlesztéssel foglalkozni. A következő az a társadalományos vizsgálati módszereket. Hogyan kommunikáljunk a lakossággal, hogyha a kommunikációt nem egy oldalonak tételezzük fel, mint ahogy gyakran szokták, hanem hogy meg is kérdezzük az ő véleményeket, figyelembe vesszük, hogy mit gondol a lakosság az egyes fejlesztésekről. És a harmadik az pedig... És, és hagyjuk, hogy ők tegyék fel a kérdéseket. És hagyjuk, hogy... <gül> ők is kérdezettek. Miért hogy még lenyomnák a torkokonak? <gül> <Igen>. <gül> Na, a harmadik az pedig a a, a fenntartható gazdálkodásnak a modelljei. Tehát addig ugye mindenki eljut, hogy nincs pénz. És <gül> azokra a kérdésekre nem is az, hogy miből lesz pénz, hanem hogy a kevés pénzből vagy a pénz nélkül is hogyan lehet Uh, úgy csoportosítani a, a, a városfejlesztési szendékokat, a városfejlesztési a jöjjelent olyanból tartós és, és minél több embernek jó, tehát a köznek jó, eredmények szülessenek Gyakorlatilag erről, erről szól ez a harmadik rész. Nekem ez a kedvencem egyébként. De mint, hogy ez a kedvencem, ezért kezdem az elejéről. Egy olyan példát had ragadja ki, és ugye ezt mondtam, hogy ez egy ilyen mozaik, aminek darabkái vannak, ez egy olyan darab, ami szerintem talán legkevésbé ismert Magyarországon. Ez a zselizi demokrácia a kísérlet. Nem tudom, hogy hallottatok-e róla. Ne, ne. Akkor elkezdek sztorizni, és aztán átadom a szót Bélának, akinek több írása is van, és majd ő meg, ő meg kiválaszt egy másikat. Zseliz, mint tudjátok, Párkánytól egy olyan 30 kilométerre északra, egy kisváros. Voltam a, a biciktivel. Nem tudtam, a kísérletről. Hát a kísérleted akkor kezdődött, amikor még az előző ciklusban megválasztották a Bakonyi Palit polgármesternek. A választási győzelme egyébként az eléggé, ez a mondható, ugye itt is Béla mondta, hogy ezért sosem tudjuk biztosan megmondani, hogy mit hoz egy választás. Bakonyi Pali ugyanis legyőzte a magyarokat, hogy a helyi kontextusban tudjuk helyezni a, a dolgot függetlenként, Uh, ugye ott hagyományos az, hogy az MKP szokott nyerni, vagy egy az etnikai uh, figyelembevételével, figyelentbevételével. Uh, függetlenként nyerte meg a polgármester címet, és hát már korábban, többször volt önkormányzati képviselő. Önkormányzati képviselőként nagyon megerékelt azt a helyzetet, hogy olyan ilyen partvonalon kívül van, hát hozzászólhat véleményeszer, de úgyis leszavazza a mindenkori többség, ennek, ennek így nem sok értelme, van, de adból pláne elege volt, hogy ciklusról-ciklusról meg lehetett azt figyelni, hogy a mindenkori többség az elkezd valamit felépíteni, és amit nem sikerül átadni és át, ugye átvágni a, a célszalagot, a következő négy évben azt majd elbontják, teljesen más irányt vesznek, és a, a mindenkori jelenség az meg ugye közben káncsoskodik, igyekszik ezeket megvítózni. és a bari azt mondta, hogy ez neki nem tetszik, és inkább legyen az, hogy mindenki kormányoz. Ő hajlandó hatalomegosztás. Ugye Béla ezt pont fölvetette, hogy hát ki hajlandó a mai világban hatalomegosztás. vagy azt mondta, hogy ő erre hajlandó. És hát érdekes módon ő magától talált föl egy olyan demokratikus működési formát, ami egyébként nem nagyon megszokott. Tehát Svájcban igen, konszenzusos demokráciának hívják. Vannak még elszóró példák itt, ott, Belgiumban az önkormányzati rendszerben, de ritka. A mitésekünk pedig soha nem volt ennek előképe. És alapvetően arról, hogy hogyan kéne a demokráciának működni, erről ugye a 18. század óta, hát eltekintve néhány forradalmi helyzettől, de nem nagyon szoktunk arról beszélgetni, hogy hogyan is kéne működjék a demokrácia. És ő pedig kitalált egy ilyen, egy ilyen új demokratikus rendszert, ahol gyakorlatilag azt csinálta, hogy ez egy kisváros, nem olyan nagyon nagy a képviselődésre, 12 emberből áll. Főrosztotta az önkormányzatot 12 területre, tehát magát a városi hivatart is, minden területen foglalkozik két-három ember. <coughs> Ezek váz úgy működnek, mint a miniszterüli tárcák. Van a szociális ügy, közbiztonság, és yt, tovább, és yt, tovább. És mindegyik önkormányzati képviselő az megkaphatott egy tárcát, úgy elrosztották egymás között, hogy ki mit. Kaptak rá egy fél évet, hogy dolgozzák ki a tárca programját, ami nyilván a választói üzenetükkel összhangba kellett, hogy álljon, és kázi esélyt kaptak arra minden egyes képviselő, hogy a programját egy 12 részben megvalósíthatja. Tehát a tárca programot azt megvalósíthatja. A program azt kell mondani, hogy nagyon sok szempontból sikeres, a hát abból azt mondom, hogy mindenképpen a politújra választották, tehát ennek van egy ilyen pozit... ja, függetlenként, tehát miközben nyilván van ugyanúgy átpolitizált az élet, mint Magyarországon, függetlenként sikerült túrázni, ami egy nem kis eredmény. Ö... Ennyire vegyes egyébként nemzetiségileg az a... Hát Két 60 százalék, 000... bocsánat, a, uh -huh. ö, tehát a lakosság etnika összetételét mondom, hogy 60 százalék magyar, 40 százalék szlovágtöbbségű, egyébként egy mély egyszerzióbb az van településről, az, amikor a Pali átvette, tehát a, a, a nagy gépgyár, ami ugye még a szociális időszakban épült, a csődbe ment, bezárt a kórház, a nagy borászatot, amelyek az Eszterházak hoztak létre, azt alatták egy magyarországinak, aki aztán alkatrészenként értékesített Eszterház alapját, a nem, nem vitte tovább a borászatot. Mm -hmm. És <gül> tehát egy nagyon mély gazdasági válság következett. Ugye nem annyira kicsi a távolság, hogy kézenfekülön, de mégis a, a, az épkézlem emberek többsége az Eszterházomba keresett munkát, ami azért nem, nem kényelmes és egy és gyakorlatilag ebből a helyzetből ez alatt a négy év alatt egy, egy nagyon pozitív előrelépés lett ami nyilván a szerencsés helyzetek őszjentéka, másrészt hogy a miébbre már nem lehet esőjelni harmadrészt pedig annak is köszönhető és azt gondolom, hogy ez tényleg ezt a demokrácia modellt igazolja hogy sikerült a Palinak sok szelet a vitorlájába fogni tehát vegyünk egyszerű példákat közbiztonság, a út az egy nagyon nagy politikai ellenfele kapta meg Uh, ahol ez a politika ellenfél úgy gondolta, hogy most itt a példa, hogy ő tud demonstrálni a lakosság előtt, hogy lehet ezt jól is csinálni, és demonstrált is, és tényleg megszűntek azok a... Uh... Nézzétek, egy nagyon-nagyon elszegényedett településről van szó, ahol a, a, a közbiztonságnál olyan dolgokat kellett megoldani, hogy azt a Schubert Merszobrot, ami ott állt a Schubert az előbb, és Schubert négyen keresztül ott élt és alkotott. Bécsen kívül csak itt zsenízen élt és alkotott, én sehol máshol. A schubert ne lopják el és darálják be, így <gül> ment egyszer is adják el, ugye érc árba, ami hát ugye éről érre megterhelt a városköltségvetését. Tehát amikor egy ilyen szintet ér el a ez a, tényleg ez a szociális bűnözés, akkor hát azt olyan komplexen kell kitalálni, hogy mit, mit lehet tenni egy ilyen helyzetben, és ezt a komplex szemléletmódot, amíg a bűnüldözés és a bűnmegelőzést egyesítette, és ugye együttműködött a szociális intézkedésekkel, ezt nagyon sikeresen hajtotta végre az ellenzék ezelőtt a négy év alatt. Azt gondolom, hogy tényleg egy, egy jó példa. Ha már említetted a ágamot, meg lehet ezt Magyarországon csinálni. Hm. Úgy, mind, ez, ez tulajdonképpen levőbb a kérdés, a válasz mindenki magad ugye a tisztelt hallgató is, attól tartok. Hát ö... van, ahol szerintem meg lehet csinálni, nem biztos, hogy pont Esztergom lesz az a hely, ahol ezt el lehet kezdeni, de, de bár, bárhol máshogy, ahol ahol abban a hát, helyzet, ö... hogy lehetne megcsinálni. Most is gondolkodtam, hogy ugye a László az a még a, az előző... Ö... De ha ezt veszem alapul, talán még Esztergomba is meg lehetne csinálni, hogyha a tétőnyével ezt ö, tudná, hogy ugyan csinálná meg, ha ezt el tudná érni. Hát azért nem csalálkozni, ha nem tudná róla. Na, ott akartam kiüködni, ugye a László az a még uh -huh. a... A szünet előtt, hogy, hogy fiatal az önkormányzati rendszer alakulva van. Én is azt gondolom, hogy ez egy, egy döntő momentum. Tehát ugye rövid az életünk, szeretnénk minél hamarabb, minél jobban élni, minél biztonságban lenni, de ez egy olyan sarkalatos változás az önkormányzatiság újbóli megjelenése, hogy ennek a... a a kihordása vagy kiforrása, ez egy nagyon hosszú idő. És ugye vannak ezek a nagyon jó példák, tehát például, amit a Lász a Zserici is, de az országban nagyon sokan -e nagyon jó példák vannak. Ugye van már egy ilyen hálózat és önfenntartó települések, ugye, amelyek valamit kitaláltak. Valaki csak azt találta ki, hogy a gépermi adót azt, ö, oda tudja beszed, beszedni, hogyha oda jelentkeznek be a cégek. Másik uborkafarmot hoz létre, a harmadék meg, meg birkanyáját tart. Ugye ezek kis települések, de a lényeg az, hogy elindul egyfajta, ugye az elején beszéltünk volna a helyben, a helyi adottságban való gondolkodás, és ez kulcskérdés. Csak megint, tehát Esztergó jó példa, nem én másikat mondok egyébként, mert Esztergúléció van ideális. Ugye a rendszerváltás után ugye fölmerült, hogy létre kell hozni egy katolikus szemlíteket. Jött a gondolat, hogy, egy, hogy, hogy alapítsanak egy katolikus egyetemet, Pázán Péter Egyetemet. Hát hol legyen, hát hol máshol, ugye, mint Eszter ugye, máshol nem is lehet. Abban az időben mi ott dolgoztunk, rendési tervbe dolgoztam be, Vátig készítette is, és, és ez ideálisnak tűnt, tehát itt városfejlesztési szempontból. Az épületek is megvoltak ott a bazániak. Ugye, ugye, ugye, a, a, a Szovjet hadsereg kivonult az összes épületből, összeomlottak ezek a üzemek, és ugye természetesen mindig a legjobb épületekben voltak. Tehát a legideálisabb, Csik olyan is voltam, ami a Hittudományi Akadémia volt korábban, tehát megvoltak az épületek, és gyakorlatilag nem is voltak annyira szápadon, mint ahogy szoktak lenni. De, vagy, vagy nem akarom itt a személyeket minősíteni, de valahogy nem sikerült összehozni, de az egy Egyháza észterül sem, mert, mert rögtön neki e, e, e, elkezdett mozgolódni. A lényeg az, hogy, hogy szép lassan ez így, így telt múlt az idős, nem történt sem. És a Pilis polgármester, akinek ugye ott volt a nyakán, ugye szintén egy elhagyott szovjet laktanya hogy mi a frázs csináljon vele, és akkor rohant. De ugye benne volt annyi erő, volt annyi találékonyság, ügyesség, ravasság, lelemény, kreativitás, és kivívta azt, hogy meg, meg, ugye megszerezte a Makóecznek is a, a, a bizalmát, és akkor egyszerűen csak egy, egy olyan helyen hoztak létre egy katolikus ételt, hogy soha talán még katolikus oktatás sem volt Püris és ahelyett, hogy ezt elgombolták volna. Márpedig egy egyetem létrehozása 100 év, 200 év. Tehát, hogy ez is azt, azt mondhatja, hogy ennyire képlékeny volt az önkormányi rendszer, hogy nem tudott lépni értennyében az esztergomi önkormányzat. Ugye akkor oda került a Suzuki, hát biztos hogy benne, hogyha valaki Magyarországon a azért termelő erőket elhelyez, biztos nem esztergoma tette volna. Tehát csak úgy, hogy mondom, hogy ezek a rendszerváltáskori furcsaságok, de ez az intézményrendszer is összefügg. Tehát, én úgy érzem, hogy ja. a például, amit, amit László mondott, én számomra itt azok, hogy egy olyan szemléletet hoz föl, ami, ami olyan értelemben újszerű, hogy nekünk teljesen újszerű, és ahogy mondtad, ez a polgármester is hát úgymond felfedezte, tehát nem, nem tökéletesen, mit tudom én, tudatosan jött el rá, valószínűleg igen, bizonyos mérték, de semiképpen nem úgy, hogy ezt tanulta, és ebben élt. És, és és ugye itt, arról beszélünk, hogy a könyv milyen égyszer tud adni az embereknek, hogy hát mi van, ha ezt esetleg kipróbálnánk. Mi volna, ha ezekkel az emberekkel, és most nem a tétény évebb akarok kiindulni, mert egy elmérgesedett helyzetben valószínűleg sokkal nehezebb, mint egy olyan <gül> helyzetben, ahol ö, mondjuk hát többé-kevésbé tisztalappal lehet indulni, de nem lehet megpróbálni, hogy másképp podolom, nézzünk hogy, a dolgokra. Tehát egészen biztos, hogy ez az összes modellig az, amit leírunk, hogy nem, nem lehet mindenhol csodaszelként bevetni. Nem is lenne érdemes. Ugye hát azért, hogy kivel a megtanultuk az elmúlt x év alatt mondjuk, mondjuk ezer, és akkor így ezt nem sikerült a politikussá. Bár még sem a politikus. 1500. Jó. Száz. Tehát az elmúlt ö, évek alatt ö, ö, sikerült ezt meg tudom, hogy bármilyen intézkedést, amit ö, föntről elrendelnek, javasolnak, az hogyan tudjuk kiátszani, ki fogkat találni, másra hasznosítani, stb. A, ö, de ez a demokrácia, tehát ez a demokrácia modell hogyha ebből egy önkormányzati törvény születne, akkor annak egészen biztosan egy katasztrofális hatása lenne. Megtanulnák a mindenkori polgármesterek, nem tudom, hatalmi, nem tudom, hogy hogyan lehet ezt, úgy kell, hogy kell, lepapírozni ezt. A, hogy kell ezt lepapírozni, stb. Annak nincsen értelme, annak van értelme, hogy ezt ilyen aluljövő módon, ugyanúgy, mint ahogy a Bakonyi Pali egyszerűen függetlenként, aki egyik pártosan tartozott ezt meg tudta valósítani, valahol valamelyik önkormányzat bevezesse, talán más indítatásból. Egyébként azt gondolom, hogy Esztergoma Zólóban egy olyan helyzet, ahol most nem javasolnék egy tanácsadóként, ezt így nem javasolnám. De egyébként a Magyarországon legtöbb önkormányzatnak bátran lehet ezt a modellt javasolni, hiszen többségében ö, ugye nagyfülénnyel gyertnek a, a Fideszes képviselők az önkormányzatokban, ami azt jelenti, hogy egyébként is gyengék a, az ellenzékek. Ilyenkor egy ugye mindenkori politikai azon egy aranyhidat adni az ellenzéknek, az egy olyan nemes gesztúcs, ami jó jöhet még más helyzetekben, illetve a saját képviselőink. Nem felejtsük el azt, hogy a saját képviselőink, azok többnyire négy éven keresztül ott ülnek a székükben, melegednek, jól ézzük magukat, esetleg még fizetés is kapnak érte, nagy is még más más évedelmeik is vannak. De hogyha tényegesen számunk érik rajtuk a választóik, hogy akkor te most mit is csináltál, akkor kényelmetlenül érzi magukat nem, így... a szavazásokon névtelenül vettek részt, nagy részt. De nem nyilvános, hogy mire mit szavaztak. Jó, persze, Én... ilyen értelmben azt az. hogy nem de... tudnák megmutatni azt, hogy mi uh -huh. ezt csináltuk. Ja, igen. igen. Akkor viszont, hogy a Bakonyipoli ötletében az is nagyon szép, hogy mindenki képviselő az nem csak lehetőséget kap arra, hogy valósítsa meg a programját, hanem felelősséget is, hogy mostantól akkor nem csak az van, hogy belebeszélünk a a dolgokban, hanem na, akkor négy év múlva számon kérhető az, amit én igértem, a ciklus elején. És ugye akkor bárki, hogy egy képviselő től megkérdezi azt, hogy figyelmet egész pontosan mérisülsz ott a képvisel testben, akkor el tudja mondani, hogy ezért, meg ezért, meg ezért, meg ezért voltin ott a képviselő testületben. Csak, csak egy egész rövid idő. Ha egy olyan tehát mondjuk egy, egy falusi önkormányzatban az emberek annyira benne élnek az életben, hogy ott, ezt például el tudom képzelni, hogy mindenki eléggé szakember ahhoz, ami ott történik, mert hát a hétköznapokban csak meg tudják oldani egy néhány ezer fős közösségnek a, a problémát, legalábbis mindenkit ismernek minimum arcról. Igen. De mondjuk egy budapesti kerületben, ahol alapvetően egy politikai eh, harc, alapján kerültek oda, és nem azért, mert helyileg ők annyira aktívak lettek volna, és nem is ismerik egymást az emberek. Ott lehet, hogy például egy ilyen ö, feladatot egész egyszerűen azért nem tud valaki megoldani, szerintem, egy ilyen képviselő, tehát hiába adnám oda neki, mert tulajdonképpen ő egy politikai választott, aki ráadásul lehet, hogy valami töredik szavazat alapján jutott be, akinek tulajdonképpen, hát mondjuk úgy, hogy Mondani, nem, nem tudja igazán, hogy, hogy mit kellene csinálni. Tehát magyarul nem él benne az élet sűrűjében, és nincsenek elképzelései, mert persze, esetleg az persze. ő pártjának lehettek elképzeléseid, azok meg nagyon más szintű elképzeléseid. Persze, ilyen hát esetekben válaszolja egy olyan tárcát, aminek ugye kicsi a felelőssége például. Kikesírtsek le, ne, ne, ne. jó. A ha, okay. hadőminiszter városba. Ö, Ö, nem, nem, nem. A, viszont akkor hadd mondjak egy másik Bocs. ötletet, ami nincsen benne. Ennek kapcsán az a kettes kötetés. A kettes kötet igazság szerint a hármasban tervezem, de <gül> annyi baj legyen. Ez, ja, még a Balkanipolinnál annyit, hogy megnéztük, a, hát nyilván a szlovák önkormányzati törvényel nem lehet ez ellentmondásban, hiszen akkor nem lehetett volna ezt a szervezeti átalakítást megvalósítani, de megvizsgálhattuk a, a PSD hallgatók mások bevonásával, és ez a magyar önkormányzati törvényel sincs egyáltalán semmifajta ellentmondásban. Tehát ez egy megvalósítható, alkalmazható. Tehát uh -huh. erről önkormányzati Határozatot kell elfogadni, és másnaptól így tud működni az élet. Ez egy nagyon fontos szempont. Mondtam, hogy egy másik szempontot is szeretnék, ez a fővárosi kerületekre. Érdemes csinálták meg, gyakorlatilag már rendszerváltás körülől kezdve, és egy kicsit alakítják a, a, a rendszert, a részmunkahelyzetek rendszerét. Nem tudom, hogy itt ebben a műsorban volt erről szó. Nem. Hanem akkor mondom, Ugye Magyarországon az önkormányzati törvény megalkotása óta lehetőséget talál arra, hogy részmunkahelyzeteket lehet létrehozni. Mint tudjuk, nagyon ritkán jönnek ilyenek létre. A törvény is úgy fogalmazódott meg, hogy ha van a városon belül egy olyan, mondjuk, leegyszerűsítve egy falu, amit hozzácsaptak a városhoz, na akkor annak a kis egykori falunak mégiscsak megvan a maga identitása, akkor legyen annak egy olyan részünk ott helyben csinálhatnak ezt-azt. De nincs is kitalálva, hogy pontosan mit. Tehát az önkörleztető törvény az ilyen szempontból inkább csak egy utal, erre ugye észénkormányzat. Már érden azt találták ki, hogy ők ezt ö, ilyen városfejlesztési ötletek gyűjtésére és lakossági kommunikációra, tehát úgy tetszik ilyen PR-marketing tevékenységekre fogják használni ezt a jogi lehetőséget, és a, nem esküszöm meg pontosan a számokra, de durván 70 ezer lakosó érdet felosztották úgy tíz területre, hogy mindegyik területen lakjon 6 ezer ember. Mert ugye az volt az elképzelés, hogy 6 ember az még úgy képes átlátni egymást, meg magukat, meg ilyeneket. Hát felosztottak a várost részénkormányzatokra, részőnkormányzatokra. Mindegyik részőnkormányzatnak a vezetője az egy önkormányzati képviselő. <coughs> amely önkormányzati képviselő, az hát nem annyira ilyen demokratikus úton, hanem hát a megkívásos úton, de szervez magának egy olyan bizottságot, amely bizottságnak tagjai azok, ugye ezek a szempontok, hogy lefedik a, a, a területet, meg viszonylag ilyen ismertebb emberek. Én inkább egy tanácsadó testületnek mondanám, mint egy képviselőtestületnek. És mi a, mi a lényeg ennek a képviselőtestületnek, vagy tanácsadó testületnek és a részkormányzatnak? kormányzatnak? Ö, alapvetően nem ez a testület az, ami megoldja a helyi problémákat ezen a 6000 főnyi területen, Ö, nem nincs a költségvetésük, tehát 90-ben, vagy 90-es évek elején, amikor ezt kitaláltak, akkor kaptak 10 millió forintot, ami akkor nagy összeg volt. Ez összeg azóta is 10 millió forint minden évben. 10 millió forintból nagyon sok problémát nem lehet megoldani. De ami a lényeg, az az, hogy ez a 10 millió forint arra viszont elég, hogy egyrészt Egészen minimális kicsi problémákat, viszont az embereket malára bosszantja, azt meg tudják oldani. Tehát nem az van, hogy összetörik egy pad, és két évig nem jönnek ki megcsinálni, hanem egy pad, akkor ez a 10 millió forintból meg lehet csinálni. Virágosítást, ezt azt ilyen kisebb dolgokat, <coughs> szemételt akkor és hát ott van egy illegális szemétlerakó. Ilyeneket meg lehet belőle oldani. De nem ez a lényeg. Nem az a lényeg, hogy ugyanakkor, amikor megbeszélik ezt a 10 millió forintot, mire kell elkölteni, akkor színre kerülnek azok a nagyobb problémák, amik egyébként ténylegesen foglalkoztatják az emberek. És akkor, hogyha ezek a nagyobb problémák felszíneket. Ezek elsikadnának. Önben. És amik egyébként valószínűleg elsikadnának, hiszen egy önkormányzati képviselők, egy adott képviselő, körzetnek a képviselője, hát mondhatja magáról, hogy mennyire aktív kapcsolat van a lakossággal, de nyilván nincs annyira aktív kapcsolata. De egyébként ezek a találkozók, amik havonta vannak ezzel az Edváriszoli bordal, amin egyébként még bármilyen lakos részt vehet, tehát havonta egyszer van egy lakossági fórum is, ezek nem lennének akkor, hogyha hogyha nem lennének ezek a részünk A részünk vannak akciói, tehát mindig részünk már máskor és máskor, de vagy megkosszorúzzák Petőfit, vagy mit tudom én, sütés, bográcsúzás, tehát van valami, ami ugye helyhez kötődik. Ezek mindig a lehetőséget teremt ahhoz, hogy az önkormányzati képviselőnek tényleg legyen információja a helyekről, és akkor, hogy a fölbukkanak ér nagyobb kérdések, problémák, akkor azt aztán tudja képviselni az önkormányzati testületben. Mm. Uh, úgy emlékszem, a második millenniumban éppen Valga Béla írta le azt a uh, kifejezést a fővárossal kapcsolatban, hogy fővárosi kormány, uh, akik lényegében a tanásnokokból állna, áll össze. Uh, ez 15-16 évvel ezelőtt íródott le és ebben annyi valósult meg, hogy valóban vannak most már a főváros önkormányzatnál, de hogy ez a kormányszerű működését pláne az ellenzékieknek a bevonásával és pozíció az adása, hát ettől igen távol vagyunk. Meg hát mi ügyesek vagyunk, és tudunk elengedett kormányon is mi <gül> <gül> Igen, sőt egy keréken. Hát a másokat elbobták. A... <gül> Tehát ezt többször is meg ebben a műsorban is már, hogy ez, amit aláztamon a részünk kormányzatot, hogy, hogy Budapesten is egy decentralizáció, tehát a nagyváros is lehet falusiasítani, hogy úgy mondjam. Igen, említetted, hogy valami 200 körüli 250 helyik kettő, vagy valami közpon. 252 olyan Kis, földrajzi, földrajzi igen. városi kis táj van, nem tudom, hogy kell ezt pontosan fogalmazni, de mi magunk is tudjuk ezt, Hát ugye, hogy, hogyha szépen ránézünk a térgépre, és akkor az a két De részre... Sokszor az elnevezések is tükrözik ezt egyébként. Hát de, de Budapest jelenleg két nagy részből áll, minden, van 23 kerület, minden kerületben van 4 5 6 függ attól függ mekkora létszámú különváros szóval minden mindenki megvan a maga kis gyönyör identitása. Egyszerűen ez Budapestnek egy külön varázsa, hogy de ez is egy ez, ez, ez csoda, hogy egy fiatal város, 150 éves város, és mégis olyan értetlen gazdagság van benne, hogy a sokféleség. A minden keretben e, vannak teljesen különleges és egyedi dolgok. Mindenhol lehetne lakni. Nekem volt egy ilyen elképzelésem, annak kérdejünk elvégé hogy én minden éve másik kérde fogok lakni, mert miért jó, így fogom megismerni a várost. Egy időg is ezt csináltam. Azt az ember újről közkötődik, ugye később, de... A Lászlói Igen. Városi ja, Tulajdonképpen ezek a a amátok összekötő kapcsolat jelentenek a lakóközösségek és a, a bűnkormányzat között. Mert ugye a lakóközösség, az mondjuk, hát van egy, tá egy társas ház, most eddig jellemző, mint a 20, 30, 50, 100 lakással, attól függ, hogy mekkora háza van szó, többé-kevésbé működő vagy jó rosszul működő lakók közösség, időként kint találkozni, ha más nem a közgyűlésen, tehát valamennyire ismerik egymást. És utána van az önkormányzat, valahol uh, a magasba ott lebeg, uh, és, és a kettő közötti összekötő kapocs lenne tulajdonképpen ez, hát a mi esetünkben én a, a első keretben lakom, de a mi képviselőnk az nagyon hát felkarolja a tabáni identitást, hogy mi a tabánban vagyunk és még időnként egy kis híradót is kiad és naptártoztogat és mit tudom én, de hogyha ez tartalomat tudna -e Ja, csinált még költségvetést is, tabáni költségvetést. Hát ez a saját kedvére csinálta, tehát semmi hatása nem volt. De egy érezhető volt, hogy, hogy igyekszik bevonni minket ebbe a dologba, időnként is sportversenyek vannak a szakóutcába, a Tehát az a lényeg, hogy ha ezt jobban lehetne tartalommal kitölteni, akkor összekötő kapcsolat jelenthetne valóban a lakóközösségek meg az önkormányzat között, amelyik, hát ezt több alkalommal már ebben a műsorba, azzal kezdődik az önkormányzat a törvény, hogy az önkormányzat, az ott lakó a polgárok összességét jelenti, akik a, ezt a jogukat a képviselőkön keresztül gyakorolják. Ez az önkormányzat. Nem az azok, meg az ők ott valahol, hanem mi mindannyian vagyunk az önkormányzat, csak éppen ezt elég ritkán gondoljuk végig. <tos> Itt a a kötetben van mm. egy... Ilyen múlt is bemüntem, például a másik önkormányzathoz, az egyik alkalmazottam. Mm. <laughs> igen. <laughs> Illető mégis a történet végén. És pacskázott veled, nem? <laughs> Na hát, hogy találtad? <laughs> <laughs> Te is ott voltál, ha van. Így van. Mm. <laughs> Na itt a, a kötetben, és van egy, uh, egy ilyen külföldi példa, Amerikából indul, de Angliában, Németországban elterjed, ez a BID Modern, ez a Business Improvement District vállalkozás fejlesztési övezet, de van ennek több általata, van a CID, ez a Community Improvement District, tehát a közösség fejlesztési övezet, és ennek ugye pont az a lényege, hogy úgy tudnám hogy mint hogy nálunk ezek a társasházi közösségek, tehát hogy van egy, egy körülhatárolható terület vagy objektum, amit közösen kell Élni, ápolni, gondozni. Ugye ez a legegyszerűbb a társaság. Ugye ott vannak közös költségek, hogy a kapu, kaputelefon, lift, tető, postás. És erre dönteni kell. És dönteni kell, és meg kell adni bizonyos összegét, és milyen alapon adjuk be. Négyzetméter alapon, lakásérték, tulajdoni hánya, stb. Tehát ez, én szerintem ezek a demokrácia vagy az önkormányzás abszolút csírai. Tehát ezek, ezek a szerves demokrácia, vagy közvetlen demokrácia. Mm -hmm. Tehát ugye van kétféle demokrácia felfogása, általában az egyik mondjuk ezt, de ezt nem nevezik demokráciának, ez mindenki ilyen egyéni érdek érdekérvenslésnek, pedig az ugyanaz. De van a másik, hogy ez elugaszkodott, ez a bulváz demokrácia, még a képviselő, meg négy évenként kell csak itt választani, tehát mintha választási e -si procedúra lenne maga a demokrácia. Nos, és ez a bid pont arról szól, hogy ha van egy utca, van egy lakótőm, van egy közösség, hogy van valamilyen cél akkor abban érdekelteket úgy összehozni, hogy egy nagyon hosszú párbeszéd egyezkedés alapján, hogy ki milyen alapon, hogyan tudja hozzátenni a sajátját, és milyen előnyei is fognak származni belőle. Tehát mondjuk egy, egy vállalkozási övezetnél egy utcánál, mondjuk ez egyértelmű, mert ugye összeállnak a, a kereskedők, és azt mondják, hogy nekünk az legyen a, a mi brandünk, vagy a mi márkánk, hogy hasonló a, a portál, hasonlók az emblémák, és mi egymás -egy képviseljük, vagy... Egyszerűen csak a költségcsökkentés révén egy könyvelőt fogunk használni, egy marketinget céget fogunk használni, egy utcasepröt vagy egy takarítóbrigádot használunk, tehát ennek vannak raconális alapja is. Úgy ez átmet egy, egy közösségi ö, ö, övezetfejlesztés, is, amikor ugye a gyerekőrzés, a, a közbiztonság, a virágosítás, stb. stb. stb. De azt gondolom ezek a csilái, de ennek is az az alapja, hogy valahol kell közös pénznek lennék. tehát amit mond a Gábor, hogy, hogy a Píos, tabáni ne? pénznek, hogy a tabáni, ember nyilván, aki szereti a lakó környezetét, szereti az embereket, szereti a hagyományokat, hogy ott élt, a nagyanyám is itt élt, ez hogy órás jelzatokra hajlandó. De ezt nem lehet elvárni mindenkitől. Tehát azon, hogy ennek kell intézményesülni valahogy. És például ez a, mint a társasági közösköltség, de azt gondolom, hogy ez a BID modell is erről szól. A bizonyos célral lehet Pénzt adni. Ugye ennek nagyon fontos feltétele az, hogy ez most valamilyen módon pénzügyi adózási szempontból kezelhető, ugye, vagy leírható legyen, vagy valahol jóváírható legyen, mert ugye itt végül is arról van szó, hogy ne terheljünk valakit túlzottan, ugye, ráadásul adózott üvedelemről fog újra kvázi adózni. Tehát ez egy nagyon fontos elemény, és beszéltem, hogy a mi önkormonati rendszerünknek a legnagyobb problémája az, hogy nincs saját forrása. Tehát ez ez egy, ez egy, ez ezt nem kéne megelőznie annak, hogy a, tehát, tehát hiába mondjuk, mondjuk tégy fel, hogy ezt, azt mondja valaki, hogy ez zseniális, amit mondasz, és holnaptól ezt törvénybe foglalják, de az embereknek a gondolkodása nem fog megváltozni egyik pillanatot a másikra, és azt fogják mondani, hogy ők az önkormányzat, a hivatal, az állam, mert ezzel azonosítják, és mi pedig szívunk. És, és, és nem fogja még azt se realizálni, hogy ő ezt a pénzt hogyan ö, használja, ami, ami fölött esetleg ő rendelkezhet. Jó. Tehát nem kéne le... egy sokkal tudatosabb nem csak állami alkalmazottak és sem tudom én ilyen, ilyen kormány tisztviselőket képezni, mert ugye van állami tudomány egy egyetem, vagy micsoda, kell, de... hanem, hanem az egyszerű polgárt is de kéne... itt, hogy is mondjam, Isten óvjon minket attól, hogy bárkinek is jusson egy jogszabályt alkotni a bid modell megvalósítására. Uh -huh. Nincsenek jogi akadályai most sem. miről beszélünk, az egy civil szervezet. A vagyunk, ugye? Uh -huh. okay. Abszolút helyen vagyunk van, abszolút uh, a az, az lehet egy, egy egyesület, egyébként lehet akár egy gazdasági ügy, KFT is, Igen. hogyha egy ilyen akarnak a tagok létrehozni. Uh, mi most például Vácot próbáltuk a, a Széchenyi utca felújításra kapcsán az ott levő üzleteket BIDI alakítani, aztán ez uh, sokokból elúszott. De gyakorlatilag az ötletünk az az volt, hogy már a tervezési szakaszban, amikor az önkormányzat azt tervezi, meg tervezteti, hogy milyen legyen a megújult Széchenyi utca, tehát a megújult Váci főteret a vasútállomással összekötő kialakítandó sétál utca. Itt látom, hogy mindenki egyetértelmű búlogat, csak a néző kedvéért mondom ilyen szájbarágosan, mert nem biztos, hogy annyira ismerik Váciot. Nem, tehát... helyesnünk a megújításra fel. <laughs> Az mindenképpen helyes persze, hogy megújul, nem is tudom, hogy ki és mikor az változtal le, de ideje az azt felmondani és a forgalmat is hát gondolni, viszont ekközben ugye érdemes bevonni ebbe a gondolkodásba azokat, akik ott üzlet tulajdonnal rendelkeznek. Nem feltétlenül azok, akik ott bolttal rendelkeznek most, mert azért azokven a tapasztalat, hogy a nyúfos akit alakítanak ki akkor a boltok úszkafele kicserévődik de az üzlethelyiség tulajdonosok azok nem ők neki, ugye csak a bérlők. <gül> tehát ezeket érdemes esetleg bevonni, hogy nekik mire lesz igényük. Hát az úgy... azt hozzá kell tennem, hogy ehhez egy sokkal ö, kevésbé terhelő adórendszere volna szükség, mert jelen formájában ez a terhelés még mindig túl nagy, tehát ha most például meg, meg is fenyegetik most már börtönben azt, aki úgymond költségvetési csalások csinál, egyszerűen azért, mert tudom én, nem adózik rendesen. Hát ez a fekete gazdaságot fogja még durvábban nem, növelni. Én én azt mondom, hogy mert én. mert a vagyunk? szintje a dolognak olyan, hogy a normális gazdálkodás menetében nem fér bele az, hogy például mindenki is vagy valkozás annál nehezebben képes tulajdonképpen tisztességesen hiszen tud eleget tenni azoknak az, az adókövetelményeknek, mert a forgalmával nincs arányban az a költség, amit ami, ami neked kell fizetni. igazad van, de most itt nyelváci... De bocsánat, ezt nem, ezt nem, nem azért mondtam, hogy ez lehetetlenem azért, hogyha elemben a fejekben megváltozik valami, és mondjuk tényleg azok az emberek, az, ha nem is a bolt adja a pénzt, de beleszólhat, a, a, a felújításba, és őt akkor ez előbb-utóbb hatná ezeket a dolgokat, amik később elvezethet oda, hogy az adórendszert is sokkal finomban lehet tenni. akkor szóval már felelős emberek fogják a pénzt is én, kezelni. Én, én, tehát én azt tartom, hogy most bocsánat, hogy uh -huh. Mélia a modernről a cikket, és nem akarom, hogy elvennek a nyeredet. Ö, ö, de azért beszélek erről még egy, egy kicsit, hogy Ugye ez. És akkor amit nem fogok elmondani, vagy visszaadom a szót, az, az hogy miért tartott te igazságosnak azt, mert azt mondom, hogy ez nagyon jó gondolat, hogy járuljanak hozzá azok az emberek, akiknek az ingatlanja egyébként is a háromszorosát fogja érni. Na jó, ezzel mégiscsak elmondtam. De mindenesetre ezt, ezt akkor nem fogom elmondani. Mert amit elmondanék, az az, hogy, hogy hol jön el az a pont, amikor reálisan lehet várni azt, hogy hozzájáruljanak mondjuk az egy egy utca forgalma, vagy egy utca valami éhez. Ö, azt mindjárt megmondom, hogy mi éhez. <kül> és hogy ezt semmiképpen ne egyik adóformájában, mert hogyha adóformájában teszik, akkor arra valaki aztán ráteszi a kezét és elvonja. Ezt én borzasztóan fontosnak tartom. Az, hogy egy civil szervezetet hoznak létre, amelyik hivatalosan is non-profit. Vagy egy KFT-t hoznak létre, amelyik aztán úgyis non-profit lesz, mert hogy melyik az a KFT, amelyik nyereséget val be. Ez ebben a kontextusban mindegy. <gül> az a lényeg, hogy, hogy ne egy nagy kalapba fizessék, hanem egy olyan közös kalapba fizessék, amiről aztán nagyon konkrétan tudnak rendelkezni, mire költödik. És akkor visszatérve a, a bizniszik problémadisztiktel, tehát én azt gondolom, hogy azért senki nem fog fizetni az önkormányzatnak, hogy a terveket egy kicsit az ő képmására szabják. Mit jelent ez a kicsit? Ez a kicsit az azt jelenti, hogy mondjuk szólhasson bele abban, hogy az ő üzlet elé egy mekkora el tervezzenek akkor úgyhogy egy presszolt éttermet javasoltak volna, indokolt, hogy egy nagy étterme, hogyha mondjuk pannon boltott, akkor annak nem. Hú, uh, ha márkaneveket nem szabad mondani, mobiltelefon készülék volt Nincs is olyan, <gül> hogy pannon fű, ja, Akkor mondtad. Másodszor, <gül> ez jól jól teszem, miről tájat, <gül> okay, <gül> mar nem időveszélyes. Ja, pannon Puma. És <gül> jó, tehát. És akkor mondjuk az egyik a szólásom bele, hogy mit tudom én, én igen, én azt szeretném, hogy az én boltom előtt legyen két pad, mert akkor a tücsöröknek közben látják a kirakatomat, ez nekem jó. A másik az, hogy az én előttem semmiképpen ne legyen pad, mert nekem mert, mert, mert egy terasz a sokkal fontosabb, és akkor bele szólogathatnak a terve. Ez, ha úgy tetszik, az üzlet helyi tulajdonosoknak jó, a városnak nem jó, hiszen lelassítja a tervezést több társamegyeztetéssel. Jár és tovább, Ettől függetlenül nem tudom azt elképzelni, hogy bármelyik tulajdonos fizetne azért az önkormányzatnak, mert ő beleszólhat a terve. Ez szerintem kizárt. Ami nem kizárt, az az, hogy később, amikor a megvalósulásról van szó és megvalósult az eredmény, akkor a fenntartáshoz járuljanak hozzá. Tehát onnantól fogva, és ezért jó a társasági hasonlat, ők nem csak annak az épületnek fizetnek valamennyi ö, díjat az alapterületük után, amelyik épületben vannak, és abból tartják föl mondjuk az épület hamulokzatát, meg állagát, hanem fizetnek egy közös díjat, megint csak alapterület, vagy forgalom, vagy én, terasz mérete, vagy bármi alapján az utcának. Tehát egy olyan egyesületnek, amik ezt az utcát tartja rendben, és semmi mást. Erre az utcára közterelt tegyék a lábukat, mert amit azok művelnek, az csak rossz. Itt az önkormányzat mondja arról, hogy parkolóhelyet alakít ki és parkolási diacet. Egyébként is sétálőbszerről beszélünk, de azt jelenti, hogy akkor ezek a helyi lakók, ezek meg beállalják azt, hogy tisztán lesz tartva, lesz söpörve az első való, lesz takarítva a graffiti és meg lesz csinálva a pad. És erre azt gondolom, hogy az üzletolajdonosok egyébként szívesen áldoznak. Ugye Magyarországra a liszt az egyetlen működő példa, ahol a liszt azok nem várnak arra, hogy majd jön valaki és megöntőzően növényeket, meg az összetört padokat megcsinálja, hanem inkább ők megcsinálják, mert neki fontos, hogy az egész tér ö, olyan legyen, ami oda vonzza a turistákat, és egyen magasabb színvonalat jelent. Mi Váccsot ugyanezt szeretnénk volna elérni, hogy azok az üzlet tulajdonosok, tehát nem csak kávéházak, mint a minden mindenfajta üzlet tulajdonosok, akiknek érdeke az, hogy ne romoljon le 10 év alatt vagy 20 év alatt ez a terület, ezek minden évben dobjanak össze annyi pénzt, amiből könnyen, gyorsan meg tudják ordani ennek a területnek a fenntartását. És akkor innentől fog az önkormányzatnak ez azért jó, mert a fenntartás nem kérve már neki pénzbe. Ez, ehhez viszont tisztázni kell a, azokat a feladatköröket, amik delegálhatók egy ilyen szintű önkormányzatnak, Például, hogy a tabáni nem maradjak, hát mondjuk a tabáni részünk, amit ha mondjuk valóságosan működne, akkor nem dönthetne abba, hogy mondjuk épüljön egy a, a Dunán, vagy ne épüljön. De abban igen, hogy például az utcai sorfákat brutálisan mennyirogassák, mindenhogy mostanában ez divat, vagy éppen hagyják őket élni. Ö, és ö, pont ez a, a, hát a köztérületnek az ápolása is, ugye én élek, akkor sok a park. Tehát az automatikusan jelenti a parknak a fenntartását, ami szerintem ki kéne venni azoknak a kezéből, akik ezt hivatásszerűen végzik, mert olyan iszonyatos pusztítás végeznek, ami Igen. elmondhatatlan. Ö, szóval ha, ha holnap felosztatnák a kerteszítő vállalatot, akkor már késő lenne <tosz> <tosz> tényleg csak a nyírásban meg a pusztításban jeleskednek nem láttam még őket locsolni, de lehet hogy rosszkor rossz jártam arra felé például ezt rá lehetne bízni a helyi lakókra <tosz> Ö, és biztos hogy benne kisebb lenne a pusztítás és több lenne a zöld és lehetne a városnak egy kertészete ahol meg lehetne termelőjáron kapni a facsámetéket, el lehetne ültetni ezeket a repusztítottak helyére Minél magájának tekinteni a, a lakosság ezeket, és itt tovább összejöhetne jönni, piknikezni a fák alatt, és így tovább. Tehát ez, ez nagyon jó alkalom lenne az emberek a, összehozására is. Mondjuk, ha például az üzleteknél maradunk, itt olyan, hogy mondjuk, távlatú problémákba ütközünk bele, amik, amik helyi szinten nem kezelhetők. Tehát például arra gondolok, hogy ha körülnézem ma egy utcába, ahol üzletek vannak Budapesten, a kis Üzleteknek a többsége rendkívül elhanyagolt portál, kiírás, a többi. És ez nem az izlés miatt van, hanem meg egyszerűen azért, mert nagyon keveset hoznak azok az üzletek. Tehát nem, nem engedhetik meg azt, amit például egy multi, aki mondjuk beköltözik egy milyen bevásárló központból, vagy ha valahol kivesz egy helyet, akkor azt ő totálisan felújítja sok tízmillió forintért, vagy százmillió forintokért, és akkor van egy európai színvonal üzlete. A mellette levő, magántulajdonban levő, vagy főleg bérleményben élő kiskereskedő, egész egyszerűen ezt nem tudja ész neki, már a bérleti díjjal körülbelül kiismerültek a, a lehetőséget. A, a gond az, hogy egy olyan internacionális versenyben és a fenntarthatatlan gazda gazdaságnak a versenyében kell részvenni, ahol a költségek irreálisan ö, nagyok, vagy pedig irreális módon ö, keletkeznek ö, mondjuk jövedelmek. Például egy multivállalatnak ugye a, az egész ö, működése, egy nemzetközi működése az tulajdonképpen gazdaságilag globálisan az egy fönntarthatatlan valami. Na most ezzel egy helyi kezdeményezés nem tud versenyezni, mert az rövid távon nagyon sokat hoz, és... Tiltakozom. többi. Hát... hogy ezt mondom. Ugyanis megint elérkeztünk egy olyasmi kérdéshez, hogy ugye egy tyúk vagy a tojás. Ugye a, a, piac, a gazdaság az nyilván felkészülettel érte Magyarországot abban az értelemben, hogy ha 90-ben megláttunk egy boltot, aminek tele volt a kirakat a, a nyugati termékekkel, akkor, akkor már magyat is tudtunk esni. Na jó, mondjuk a 80-as jövőben ez leget, A minimum hasra. Uh, Igen. És, uh, <coughs> és éppen ezért uh, a, a nagykörúti butikok, meg a Rákóci úti uh, udvarokban található uh, kis üzletek azok Elegendő volt a sikerhez az, hogy, hogy voltak ruhák, amiket árulnak, meg termékeket. Nagyon meg régen, ők a hiány miatt hiány. tudtak működni. És, és éppen ezért eszükbe sem jutott arra, hogy nekik a kapunk kívül is kellene fejlesztéseket tartani ahhoz, hogy a környezet az igényes legyen, ahova szívesen tér be a vásárló. Ha úgy tetszik, eszükbe sem jutott az, hogy nekik kellene hát nemcsak hogy a kapóhelyakat, meg a belső darokat, hanem az egész nagykörutat kézbe venni. Ma már azért látjuk azt, hogy ezek a nagy áruházok ezek valóban kiszippanyták a minden mindannyian a településről, ahol a belvárosban nem sikerült megteremteni azt, hogy legyen a belvárosi vásárlásnak is egy olyan atmoszféra. De ez egy, ez egy elhibázott város fejlesztési koncepciónak az eredménye, mert, mert, mert ezeket, ezeket beengedték. A városfejlesztési lanságnak az eredménye egész Hát ez koncepció lehetett, hát mert mégis olyan sok települt belőle. De, de nem a város koncepciója, hanem a múltjának a koncepciója élvégesül. És semmi, hogy a, a város a koncepciója egy olyan városvezetésnek, aki ezzel szemben érzik. az mondtam ezt, hogy a gazdaságváros Tehát a város és mint kiadási oldal, mindig szalad a pénz után, azt mondom, vagy uniós forrás, vagy állami, vagy egy múlti. Tehát ide jön egy múlt, és azt mondja, hogy én igen, meg, megújítom a kereskedelmi hálózatot, de ez is ez a feltétel. Nem fordítva van, hogy rossz a kereskedni hálózatunk, és mi ezt is ezt kínáljuk, közben mondjuk azt is a belvárosba építsél egy múlt, de, de nem egy összefüggő ö, építés építésmóddal, hanem a meglévő üzleteket Pásáltak. Például sokszor eljátszom azzal a gondolattal, mint ilyen moszkva Kálmán téri lakos, hogy ha a magutok helyett a, a retegút és a moszkva közötti kis hútrinka épületeket alakították volna Köszönöm. át, én nem? nem? Hát egészen másra lett volna, az mennyire hangulatos lett volna. Biztos, és ott igen. még meg lett volna irodáz luxus ilyen nem olyan kis akármi, és nem ez a gyár. Igen már azért szakítom félbe ezt a gondolatmenetet mert percénk vannak hátra hogy uh, említettet a második kötet a harmadik kötet milyen tervek vannak a folytatásra milyen terveitek hát valóban ezt volt az idő pedig az üténk ehhez szívesen azért mert ez egy már nagyon jó téma mert tulajdonképpen a fölvetett témák megérnének egy-egy beszélgetést. Egy, egy, egy abszolút, abszolút. Na, Na jó, de azért erre mégis nagyon-nagyon rövid leszek. Tehát azt gondolom, hogy egyébként az emberek szeretnek városokban lakni, településekkel lakni. Viszont kevesen válaszolják azt, hogy kiköltöznek tanyára és autarkindulóan. Igen. E, és az emberek szeretnek a városban az életük részeként vásárolni is. Tehát az, hogy a vásárolőt kiviszik a külvárosi osramba, az nem azért van, mert ez erre vágynak, hanem azért van, mert ez a lehetőség van Más alternatív lehetőség meg ugye nem nagyon van. De azok a települések, ahol, ahol, ha úgy tetszik egy ilyen városi, üzleti negyed fejlesztés, az még sikeresen megelőzi. Például Váca, ahol még nincsen szupermarket, most már épül, de, de ugye már a főtér megújult, már a sétalutca megújult, ott szerintem van arra esély, hogy a vásárlőről bent maradjon a városban. Tehát most a vásárlőről arról beszélek, hogy a, hogy a nagyobb pénzköltő, se többi. <gül> És egyébként nincs ez a meccs futball most a válság, azért azt gondolom, hogy szerencsésen tisztított a multi között is. Van egy-kettő, ami már ki Magyarországról, és nem tartsa jó szokásokat a, És akkor ugye a kérdésedre is válaszolja, uh -huh. hogy tervezek e, kettes és, és hármas köteteknek, és tovább nem gondolkodom. A következő kötet, aminek a tanulmányai nagyvonalokban már össze is álltak, e, Többnyire még úgy, hogy, hogy azokat szerkeszteni kell, de már a szövegek első megvannak. Két nagy fejezetre ö, lesz csoportosítható, az egyik a közösségi, a másik pedig a szociális városmodellek. Tehát egyik sem ez a nagyon. Ö, na jó. A, mi az egyik és mi a másik? A közösségi ez, amiről talán most itt leg hogy amire ráteveztünk. Tehát az, amit elmondtál, hogy a tabáni példás esetében, hogyha a helyi lakók közösségnek valóban lenne autonómiája, akkor azt mire tudnánk felhasználni. Ilyen ötleteket gyűjtöttünk össze egy csoportba, többek között a közösségi park parkgondozás, amire megint csak vannak jó nyugati példák is, és, és nincsen jó magyarországi példa, de lehetne. De ezen kívül például a közösségi oktatás. Tehát amikor, ugye ezt tudjuk, hogy a az általános iskolai oktatás az kötelező és ingyenes mindenhol a világon, a Az államok ezt többnyire deregulálják önkormányzatoknak, tehát az önkormányzatok hajtják végre azt, hogy oktatási intézményeket hajtsanak létre. Magyarországon nem nagyon van arra példa, hogy egy önkormányzat kiadná a kezéből az alapoktatást. Tehát természetesen vannak el alap, mit egy egyházi vagy civil oktatási intézmények, de ez a kötelező körzeteket nem érinti, tehát minden körzetben született gyereknek kvázi van egy önkormányzati iskolája, ahova tartozik. Ez nincs feltétlenül így minden országban, tehát nagyon jó példák vannak arra, hogy körzettel együtt adják át az iskolákat <gül> civil szervezeteknek. Na jó, közösség oktatás, közösségi bűnmegelőzés, és még nagyon sok olyan dolog, ami ez a közösségi szót hozzá lehet tenni. És egyúttal szeretnék abban is egy kicsit ilyen tisztább vizet önteni a fejekbe. A... A... <gül> Így van. Hogy mi nem közösségi. Tehát ugye utána én egész jól fölnőttem úgy, hogy nem zavart engem az, hogy tömegközlekedéssel utazom. És se csodálkozva hallom, hogy ez most már közösségi közlekedés így fel is az írósztal hol vannak a részvényeim, ugye, úgyhogy most már ez az enyém is. De azt gondolom, hogy attól, hogy átkereszteljük közösségi közlekedésnek, attól azért nem lesz közösségibb, tehát attól még nem ilyen szabom meg a feltételeket az utazásnak, és itt van, nincsen belátásom a finanszírozására, és itt tovább, és tovább. Szerintem maradjon ez, ami Magyarországon most jellemző, Budapesten is, azt csak nyugodtan nevezük tömegközlekedésnek, ezentúl is híben megkifejezi a, a valós állapotokat. A, Ö, tehát ez a közösségi, a szociális városmodellek azok pedig ö, hát gyakorlatilag olyan kérdések, amivel hát nagyon sok városvezető főleg amikor megválasztják akár képviselnek, akár polgármesternek ezzel nézszem hogy akkor most mit csináljunk a szegényeinkkel? Sőt, mm. mit csináljunk a romáinkkal? És erre van számtalan, megint uh -huh. csak jó ötlet, ahol az előkép az megint vagy nyugatról, vagy most már a harmadik világból jön, de vannak hazai alkalmazási lehetőségek. Uh -huh. Hát izgalmasan várjuk, és e, e, reálisan mikorra tervezed ezt, hogy ez e, meg is valósuljon? E, hát e, ugye több dologból lehet kiindulni, hogyha azt mondom, hogy ezeket 2007-ben kezdtem el gyűjteni, 2008-ra összeállt, és 2010-ben megjelent. Tehát akkor még két e, hát. Akkor remélem egyébként, hogy idén ezek összeállnak, és onnantól fogom el az, hogy mikor nyer egy olyan pályázat, miből kiadódik, az meglátjuk. Na, köszönjük Köszönöm. szépen! Búcsúzik Letenyei László, Vargatös Béla és Bányai Géza, vagy Vársi Dilemmákat két hét múlva ismét.